Tőlünk kezdhetjük a Rádió Kabaré Szilveszteri műsorát. Szerkesztő Farkasházi Tivadar, Kaposi Miklós, Sinkó Péter. Zenei vezető Novák János. Szóvivő Verebes István. Kérdés hallgatók! Mindjárt a műsor elején határozottan kijelentem, hogy nagyon érzékeny időket élünk. A pluralizmus felé való első lépések során, ha homályosan is, de már kirajzolódott az ezer és egy külön vélemény a számtalanul sokféle más-más világnézetű, más-más módszerekkel operáló politikai és ideológiai törekvések képviselőinek arcéle, amely arcokra és élekre sajnos idei szilveszteri kabarénkban Épp sokféleségük okán egyszerűen képtelenek vagyunk tekintettel lenni. Mert bizony idén már mi is nyakig ülünk a nagybüdös glasnostban, és hát akarva, akaratlan, de mitagadás bizony, zuhognak majd a pofonok jobbra is, meg balra is. Meg még balrább. Sőt, legesleg barrább, meg legesleg, még kickbox is elképzelhető. Így az egyetlen méltányos, amit még megtehetünk, hogy mielőtt meglendül tenyerünk, és milliméter pontosan bevinnénk egy jobb vagy bal csapottat, tapintatosan kijelöljük, egyszerűen nevén nevezzük a célpontok tulajdonosait, és akik felé elindul az irgalmatlan nyakleves, azoknak jó előre szólunk, hogy még időben hajoljanak előre, nyújtsák előre jobb kezüket, ragadják meg a rádió kapcsológombját, majd alkarjuknak határozott elfordításával, gondolkodás nélkül a saját jól felfogott érdekükben áramtalanítsák készüléküket. Állj! Nem egyszerre mindenki. Mindig csak az, akikről előre mondom, hogy szó lesz. Szép sorban, mindig időt. majd, hogy akinek neki megyünk a rákövetkező percekben, azok mint egy jól nevelt és marxista Igen, igen, ha rám hallgatni a minútumban él az elkattintás általunk nyújtott soha vissza nem térő lehetőségével. És egyáltalán ne zavarja, hogy az a kis spikáns hajtincs, ami játékosan szokott ágaskodni, homlott előtt, majd most is a szemébe hullik. Mert ha már elzárta a rádiót, elég ideje marad visszahessenteni azt fejebúbjára, ugyanis neki ezt a műsort elejétől végig nem tanácsos végig hallgatnia. Vélő, hogy három órán át nagyon is felzaklatnánk amúgy is leterhelt idegeit. Szerintem tehát stadinger eltárs idén ne hallgasson bennünket, hiszen a novemberi ülésszakon számunkra is látnivaló volt, mennyire könnyen sértődik meg, amikor nincs igaza. Hát kérem, az a bakafántos levonulás az elnöki pulpitusról, én például akkor arra számítottam, hogy Stadinger első felindulásától vezetetve egyetlen haragos húzattal hazamegy. De nem ment, hanem leült a megyesi mögé. Hát mit mondjak, el tudok képzelni masszívabb barikádot is, ha már arról van szó. Pedig Isten a tanum, nekem Stadinger István hogy nem ellenszenves, hanem kifejezetten kedvelem sallangtalan helyenként humorral bíró, ám bár eredeti módon szangvinikus személyiség. Minden iróniától mentesen állítom, hogy én tehetséges embernek sejtem őt, és bármi másra alkalmasnak találom. De akár menjünk még vissza parlamenti televíziós közvetítéseink premieréhez, a nyári ülésszak élőadásához, amikor is együtt megválasztottuk az új államelnököt abból az egyből, akit jelöltek számunkra, és aki ott se volt. Ilyen a világtörténelem nem esett még meg. De az indoklás úgy szólt, hogy azért nem volt jelen a saját megválasztásánál, mert az Egyesült Államokban az egyetemen tartott előadást. Hát ami igaz, az igaz, Ilyen a német károly vagy a losancival val biztos, hogy nem fordulhatott <gül> És ha már a nyilvánosság egy minapi sikereinél időztünk, végül is ne menjünk el szó nélkül az MSZNP Budapest sportsarnokbeli aktíva ülése mellett sem. Közbevetőleg hívom fel a figyelmét mindazoknak, akiknek nem magyarosította nevük. És ráadásul, ne adj Isten, éppen G betűvel kezdődik, lassan elkezdhetne kattintani. Én meg addig megzabolázom magam, nehogy bármelyik óvatlan mondatom, ellen forradalminak minőség. Mert a nyilvánosság elé lépőnek újabban minden ellenkező híresztelés ellenére úgy látszik megint jobb vigyázni. Nos, nehogy a tömegek előtt gyakorta színrelépők lehetséges hibájába essek, hogy tudni hogy én is túlontúl nyomatékosan fogalmazva, kerekperec direktívákkal álljak elő, tanulok az oktató szavakból, és mint jó magaviseletű kisdiák nem feleselek a tanítóbácsival, hanem csak kérdezek. Megkérdezem azt, amit nem értek. Megkérdezem azt, amit lehet, hogy félreértettem. A másképp gondolkodók, akiket esetleg zavar, hogy egy kicsit ugyanúgy gondolkodom, akik nem akarnak bosszankodni megalkuvó szolgalelkülségem, ilyetén való hallatán, mindazok, akiket a tájékoztatási hivatal megszűnésének ténye, megposztott attól a kényszerű élvezettől, hogy továbbra is stencilezett számizdatokban publikáljanak illegálisan, helyette kénytelenek az MSMP, a hazafias népront és a kormány napilapjaiban is publikálni, zúgy keményen kapcsoljanak ki a gombbal, ha akarják. De ha be sem kapcsoltak, akkor viszont felszólítom őket, hogy kapcsolják be a rádiót. Egyik esetben sem csalódnak, majd ha csalódást jelentek számukra. Most vissza az érvényes pártpolitika melvédje elé, ahová kérdésem intézem. Elhiszik-e nekem odafön, hogy én például idelen nem vagyok a szocializmus ellensége? Meglepő? Nem meglepő? Pontosabban, ha már erről van szó, tudomással bírnak-e arról, hogy nem én vagyok, aki az elmúlt 43 évben többé vagy kevésbé lejárattam a szocializmus eredendő marx Károly és Vladimir Iljics Lenin által tudományosan rögzített alapelveit. Ugye tetszik tudni odafön, hogy nem én blamáltam a szocializmust. Ide lenn. Ugye, hogy épp egyáltalán én nem vagyok az, hanem egészen mások azok, és hogy kik azok, még ha nem is mondják ki önök nevüket országvilág előtt, biztos ismerik őket, hiszen amint magabiztosságból sugárzik, önök a tudója a szocializmus valamennyire tett titkának. Mert ugyan miért akarják odafönn, hogy folyton folyvást és furton furt én érezzek lelkiismeret furdalást ide lenn, csak mert négy évtized alatt sem sikerült az eredeti elképzelések tetemes részét megvalósítani. Eltetszik-e hinni rólam, hogy én idelem, az egyszerű magyar párton kívüli, és az elkövetkezendő időkben minden párton kívüli, aki ebben a társadalmi rendben születtem, akinek legkevesebb 40 éven van befektetve az üzletbe, és kinek van több befektetve nálam, még ha idősebb is bármennyivel. Szóval eltetszik-e hinni rólam odafön, hogy esetleg hát ha, ne talán, Tudja Isten miért, de én is szocializmust akarok ide lenni. Vagy ez önöknek odafönn már egyszerűen hihetetlen? És ha önök nem hiszik, hogy önökön kívül itt más is szocializmust akar, az vajon kinek a bizonytalanságát jelenti? Én ugyanis a szocializmus építéséhez még mindig önöket, Kizárólag a Magyar Szocialista Munkáspárt élcsapatát választom vezető posztokra, vagy tudják-e bizonyítani, hogy csak az elmúlt tíz évben annak ellenére, ami történt ebben az országban, más pártokból jelöltem volna valakit is, és ez a sok felelősséget ehhez a sok felelősséget igénylő feladathoz, ugye? Ugye, nem? És akkor fölteszek még egy szerény és Rebbenő kérdés, de előbb halkan megkérném az AVH kötelékében egykor állományban lévőket, hogy gondoljanak a koránkelőkre és halkítsák le a rádiókészülékenk. Teljesen. Tessék mondani kérdem, tehát alig hallhatóan. biztos, hogy a Marx Károly és Vladimir Ilyich Lenin által elképzelt szocializmust, ami eddigi 43 éves szocializmusunk felől kell megközelíteni? Tessék ön kedves lenni, jelét adni majd, ha maradt erre még bármiféle nyomós érv. Ne tessék félni, aki az iménti kérdésemre nemmel válaszol. Nem biztos, hogy antimarxista vagy ellenforradalmár. Sőt, ellenkezőleg. Hiszen mennyi, de mennyi mindent adtak be már nekünk az elmúlt évtizedekben a szocializmus védjegye által. Bocsánat, de én idejét múlt feltételezésnek tartom, hogy a szocializmushoz vezető út csupa jó kb. határozatokkal van kikövezve. Hát ha az utcán, a bérházak, a panellakások rejtekén, a távoli faluk portáin is lehetnek másfajta, más nemű elképzelések, és igenis a szocializmusról, arról az elképzelt valódiról. Hát ha a csöndesebb tömegek mindennek ellenére még mindig azt akarják, de Róma locuta causa finita, Róma nyilatkozott, az ügy el van döntve, hangzik még mindig fentről, és a hivatalban lévő bizony gyakorta összetéveszti Marx álláspontját a sajátjával. Bárki mondhatja nekem, hogy maga egy hülye, maga nem tanult marxizmust. Amire én azt válaszolhatom neki, leszámítva az, hogy maga tanult marxizmus a jelenlegi helyzetben éppen olyan hülye, mint én vagyok. hogy ez a továbbiakban nem lehet tónus sem a másik, sem az én részemről. Közgazdászaink pragmatista fajtája a döntéshozók között éppen, épp hogy csak azt nem mondja, Marx Károlyt most úgy 5-10 évre félre kellene tenni. Jó, nem így szemtől szembe jelenti ki, de a pénzügyi, szociális intézkedések, a gazdasági lépések mineműsége egyértelműen ilyen tartalmat sugal. Hogy majd akkor hozzuk csak vissza Marxot a gazdaságpolitikába, ha végre már lábra álltunk. Mire megszólal néhány elvetemültebb hang, hogy ha Marx nélkül is lábra állunk, minek kell akkor már őt egyáltalán biztos. Szóval érdemes lenne elgondolkodni, hogy ki vagy kik akarnak ebben az országban szocializmust. Hogy akik nem akarnak, az a kisebbsége, hogy akik akarnak, az a többsége, vagy fordítva. Van nekem egy barátom és van egy párton kívüli barátom is. Azt mondja a párton kívüli barátom a barátomnak, Eddig ti kommunisták próbáltátok fölépíteni a szocializmust. Nem sikerült. Mi nem kommunisták? Még nem próbáltuk úgy Isten igazából, sohasem. Adjatok egy kicsit bennünket, és hát, ha nekünk jobban megy. És valljuk be, hogy van valami abban, amit mond. Mert szerintem is ott épülhet föl a szocializmus a világon, ahol a legjobban dolgoznak. És hol dolgoznak ma a legjobban a világon? Hát, szó, ami szó, a legjobban egy-két, igen, kapitalista államban dolgoznak. Így aztán abban a kapitalizmusban, ahol majd a legjobban dolgoznak, lehet, hogy egyszer csak felépül egy szocializmus. Amivel nem azt mondom, hogy csak a kapitalizmusból lehet szocializmus. Erre semmi biztosíték nincs, mert még nem valósult meg se ott náluk az, se itt nálunk ez. A pártokság aktíva ülésén, mint párton kívüli, a televízió jó voltam hivatalos. Bizonyára az így megnyilvánult szándék azt jelentheti, hogy az ott elhangzottakkal egyeztessem én is az elveimet. Ha pedig a cél, hogy pártakok és párton kívüliek együtt építsük a szocializmust, akkor váljunk egyé látszatainkkal, és bízzunk egymásban. Én már bíztam 40 évig, és még 40 évig hajlandó vagyok bízni, ha elélek addig de ha már küzdve küzdeni nem hagynak. Hát legalább hagyjanak bízva bízni. Az én feltételezésem szerint a demokrácia nem luxus cikk, amit ajándékként kapnak az ország lakói. A szocializmus történetét, ha akarjuk, ugyanis láthatjuk egy olyan folyamatként is, mint az elvett, elvont javak és jogok fokozatos visszaáramoltatását a lakossághoz. A második világháború után minden az élet. Az államélet a tulajdon, az államélet a döntések joga, az élet, az elosztás lehetősége, az élet a politikai intézmények megszüntetésének vagy újra rendeződésének kezelése, az élet az összes szervezet, az összes fegyver, a sajtó, a kultúra, az oktatás, az egészségügy, hogy az apróbb tárgyakat ne is említsem kicsinyes módon. A szocializmus kalandregényének alapötlete eddig abból állt, hogy ezt a sok-sok elvet valamit szép lassan, de igazán lassan és nagyon takarékosan adagolva visszaajándékozta az egyénnek. Ezért is szeretjük eddig olyan nagyon az államot, mert mindig adott valamit, mindig egy kicsivel többet engedett nekünk. Mára visszakapta az egyén az ingó és garmatszám préselt bankók zömét. Más kérdés, hogy ezek a javak elavultak, tönkrementek, hogy a bankok meg már nem érnek annyit, mint régen? Mára engedi nekünk a szólást, a szabadságot, visszadja nekünk az útlevelünket, Visszaadja Spéter Erzsébetet és Tallejonát, kapunk már tüntetést és sztrájkot, gázpisztolyt és Osterman komplét, kapunk cserkészmozgalmat és fasori evangélikus gimnáziumot, kapunk kaput és hitelt, illetve hitelt azt csak az OTP-nél kapunk, az újságárosnál nagyon hamar elfogy. A hitelt című például azt kapta, hogy megjelenhet. Akik pedig engedték, hogy megjelennek, azok a hiteltől cserébe más valamit kapnak, például hideget meg meleget. Vagy ott van a reformújság, azt is kaptuk. Abban aztán kérem odamondogatnak az msmp nek méghozzá annak az msmp nek amelyik 15%-os tőkével részvényes a lapot kiadó társaságban. A kommunista párt 15%-kal bír az ellenzéki körben. Az 1946-os koalíció pártharcaiban is ilyen arányjal kezdtek, aztán a többit tudjuk, ugyebár. Szóval 40 év alatt az állam majdnem mindent visszaadott nekünk, amit Annó Dacumál elvett. Mostanra viszont mindene elfogyott, és nincs mit adnia. Akkor meg, ha nem ad, nem szeretjük az államot. Na most mit csináljon az állam? Kezdje előről az egészet? Hát ez csak rontan a kettőnk viszonyán. Az egyetlen, amit tehet, hogy kér tőlünk, kér áfát, kér személyi, kér vállalkozói adót, kér türelmet. Na ez utóbbiból állunk vagy tán. mert a lovad be lehet vezetni a vízbe, de hogy éred el, hogy igyon is? Belenyomod a fejét a vízbe, összeütöd a herét, és akkor így csinálod, hogy De akkor meg nagyon tele lesz a gyomra, nem lesz kedve húzni. Ez nagyon kimódolt és fájdalmas módszer. Ebből csak az lehet, amiét összeütötted a lónak. Én azt mondom, bizalommal kell lenni Isten teremtményei iránt. Nem kell állandóan lebiztosítani a magát az államnak abban a hamis tudatban, hogy minden alapvető átalakítás veszélyezteti rendjét és biztonságát. Épp az állandó lebiztosítástól nem született meg az eddig, amiben reménykedtünk, ez személyes véleményem, hogy miképp eshetett meg, arra vonatkozólag van egy példatörténetem forgatott egyszer valamikor valahol Amerikában, Hollywoodban egy amerikai filmrendező egy kalandos cowboy filmet, amiben volt egy rém komplikált és anyagilag nagyon nagy igényű jelenet, nevezetesen az, amikor az indián erődöt felgyújtják a telepesek, és az erőd lángba borul, összeomlik, a benlévők ott vesznek. Mindössze három perces jelenetről volt szó, és milliókba került. Ezért a rendező úgy gondolt, hogy a legolcsóbb és legbiztosabb, ha egyetlen díszletet áldoznak fel a három percig tartó jelenet látványosságáért, de hogy biztosan minden a celluloid szalagra kerüljön, négy operatőrt rendelt ki a forgatáshoz, négy különböző helyen felállított kamerával. Úgy gondolta, itt bármi történik, a négyből három kamera legalább rögzíti azt, amiből majd zseniálisan összevághatja az egész komplexumot. Lepróbálták a színészekkel, a lovakkal, a díszletben a mozgást, mindent megbeszéltek, mit, honnan, melyik kamera fotografál. Majd tessék, elindult a fölvétel. A díszlet erőt parádés módon megsemmisült három perc alatt, és a rendező a felvétel után kezdte kérdezni az operatőröket, Drögtön az elsőt, no Francis, hogy sikerült a felvétel? Az első operatúr azt mondta, fantasztikus volt főnök az egész, hát egy baj volt mindössze, hogy a tizedik másodpercen az egyik ló mellettem elügetve földöntette a kameraállványt, így a felvevő gép így megfordult, beleesett a sárba és én onnan vettem. Nem baj, mondta a rendező, semmi baj. Még Három kamera vette a jelenetet, hála jó Istennek. Megy a második operatőr, hogy mi van, amire az azt mondja, oké, mindenfőnök, baromi látványos volt az egész, csak hát a szél a műfüstöt épp felén fújta, ezért az optika tulajdonképpen csak egy fehér gomolygáson át átvehette semmi gond, mondta a rendező. Itt van Joe a harmadik opájlatot, lát. nála aztán már biztos, hogy minden látszott. Látszott is, mondja Joe, csak az asszisztens véletlenül úgy fröcskölt a művért, hogy ráfolyt a kamera lencsére is, hogy végleg ráragadta képre. Na, ne, nem úgy, apuskáim, hála Istennek, hogy előrelátók voltunk, mondta a rendező. Ott a dombtetőn Jack, nála tuti jól látható, az egész milliókba kerülő jelenet, Hello, Jack! ordít a domtető felé a rendező, mire az készségesen visszainteget és visszaordít. Oké, okay, főnök, kész vagyok, tőlem kezdhetjük! Hát kérem, valahogy így állok magam is a domtetőn és bízva abban, hogy egyszer látható lesz a szuper eredmény, kiabálok a rendezőknek, oké okay, főnök, kész vagyok. Tőlem kezdhetjük. A Hónap Hírei Rovatvezető Sinkó Péter A Pesti műsor elsejétől a színházak, mozik, műholdak műsora mellett közli a tüntetéseket is. A rendőrség a műsorváltoztatás jogát fenntartja. Nem hitelesíthető a 10 évvel ezelőtti brezhnev kárter csúcs. Szakemberek kimutatták, hogy a szovjet versenyző doppingolt. Teller Ede a hidrogénbomba atya szerint elképzelhető, hogy Románia képes atombombát előállítani. Mint ismeretes, az atombombához megfelelő mennyiségű úgynevezett kritikus tömegű, dúsított urán szükséges. A tudósnak román uránról nincs tudomása, viszont a kritikus tömeg már megvan. Egy személyi hír. A rejtvényújság új főszerkesztője Fejti György. A sarló és kaszagyár kisbizottsága, hogy felhívja a magyar kasza tarthatatlanságára a figyelmet, ma délután békés tüntetése hívja a fiatalokat kiegyenesített kaszával és dorongokkal a elé. De a legrosszabb esetben a Margit szigetre. Rossz idő esetén kasza és dorong nélkül. Még rosszabb idő esetén el se kell jönni, a rendőrség házhoz megy. A 168 óra szerint a Miskolci kocsonya azért remeg, mert fél a postaigazgatótól. A belügyminisztériumban kidolgozták a tömegfeloszlatás új szempontjait. Ezen túl a nem kívánatos tüntetéseken Spéter Erzsébet nemzeti színű alsóban díjakat fog osztani. A kormány érdekegyeztető bizottságának mai ülését elnapolták, mivel a résztvevők este 3.45-ig nem tudtak megállapodni az első napi rendi pontban, hogy tartsanak-e szünetet. Dr. Vámos Valéra Kútvölgyi Kórház kisebb megrökönyödést okozott az adóhivatalban, amikor egy fél nyúzott szarvast és két nyulat nyújtott át előlekként. Az orvos indoklásul elmondta, hogy az általa kezelt hálás és idős betegek a kútvölgyiben a paraszolvenciát, szenvedélyes vadászok lévén, készpénz helyett vathúsban fizetik. Újabb előnyös szerződés. Tovább erősödik a magyar-cseszlovák barátság. A két kormány megállapodott, hogy a nyári aratáshoz kölcsönzött magyar kombányokért a másik fél ősszel, majd vízágyukkal fizet. Egy szondi utcai spiritista széjánszon Vladimir Ilgyics szelleme kijelentette, hogy a mai magyar kormány valóban forradalmi, a korkövetelményeinek megfelel, és ha így folytatja, hamarosan megdöntheti saját magát. Egy közlemény. Özvegy Cuci Béláné nyugdíjas értesíti a szomszédait és a sajtót, hogy amit ő folytat, az nem égségstrájk, hanem hó vége. Egészségügyi okokra való hivatkozással lemondott González Peppe Marssal, a majonéz légvédelem parancsnoka. Mint ismeretes, a főtiszt vesztegetési botrányba keveredett, és rögtön ítélő bíróság elé állították. Az ítélet végrehajtása után így nyilatkozott: Nem érzem már elég erősnek magam a légvédelem irányításához. Arról nem is beszélve, hogy már nincs is nagyon fejem. Az új amerikai csodafegyverre válaszlépésként a szocialista országok kifejlesztettek egy teljesen műanyag személygépkocsit, amit nem mutat ki a radar. Az új autócsoda neve Trabant lopakodó. Mint ismeretes, Ausztriában egy tartozás fejében lefoglaltak egy magyar ikaruszbuszt. A külügyminisztérium közlése szerint válaszlépésként lefoglalták Sopronban Wolfgang Schmidt osztrák állampolgár felsőfogsorát. A héten ez a harmadik osztrák, aki itt hagyja a fogát. A fiatalítás szellemében tegnap felavatták a magyar úttörők új országos főparancsnokát, Straub F. Kamerák előtt lőtt a plafonba a belügyminiszter helyettes. A világosítót a rendőrfőkapitány saját halottjának tekint. Az új fegyvertartási rendelet egyik szülőatját kerestük föl. Erőt, egészséget... Ön rendőr? Nem, bocsánat, csak egy kicsit elbambultam. A belügyminisztériumban dolgozom, de nem vagyok rendőr. Igen. Nem rendőr? Hát akkor hogy szólíthatom? Ezredes elvtár. Ezredes elvási, harap, ugyan, egy kicsit furcsának tartjuk, mind a közvélemény, mind mi, hogy pont, Épp önök tettek javaslatot a lakosság felfegyverzésére. Nézzá, abból indultunk ki, hogy a bűnözőknek már úgyis van fegyverük. Két lehetőségünk volt, vagy a bűnözőktől szedjük el a fegyvert, vagy a lakosságot is fölfegyverezzük. Egyszerűség kedvéért az utóbbit Jó? Ja. Ezzel maguk a rendőrök is egyetértettek? Nemrégiben alakult tudományos rendőrök szabad szakszervezete ezt teljes mértékben támogatta. Megunták már a rendőrök, hogy a lakosság állandóan tőlük eszi a fegyvert. Én ezt megértem, de van egy gondom, egy gondunk, egy aggályunk. hogy. Miért? Remélem gondoskodnak majd a fegyverek ellenőrzéséről is. Hogy, hogy. Rendszeresen fokozott közúti fegyver ellenőrzéseket fogunk És akinél nem lesz tartaléklőszer, tisztítóvesző és megerzsí, az úgy megbüntetjük hogy arról a gyarókó. Esélyt nyugodtan! Van két is. Az új rendelet az ipart és a kereskedelmet is váratlanul érte, hiszen nálunk ugye már eddig nem volt forgalomban fegyver. Erről kérdezzük az illetékes minisztérium főosztályvezetőnőjét. Az ipar és a kereskedelem felkészült a keresletre. Tehát akkor ezt vehetjük úgy, hogy a boltokban lesz fegyver? Az nem. Bocsásson meg, mondjuk én január másodikán reggel bemegyek egy fegyverboltba. Igen. Mit fog mondani az eladó? Jó reggelt kívánok! Nincs fegyver. Hogy... Jó reggelt, nincs fegyver. Hogy... Bocsánat, akkor én, ugye, mint úgynevezett fizetőképes kereslet, tehát nem tudok fegyvert vásárolni a szocializmusban? Egy nem, mint nyilván maga is tudja, nálunk nincs hazai fegyvergyártás sajnos. Ma de akkor ne ragadjon, hát mégis mit gyárt például a fegyver és gázkészülékek gyára, mert mondjuk gázórát azt hónapok óta nem lehet kapni. A fég a harmadik országbeli piacokra gyárt dugós puskát. Csak, Csak, puska. Csak, Csak puska. olyan snasz lenne, ha dugós puska és gázkészülékek gyárának írják. Tényleg a, a, a fék dugós puskákat szállít külföldre? Nagyon dugósan. Hát akkor hogy lesz nekem mondjuk pisztolyom, amikor már fene megesz érte? Ah, az a igényeket a KGST irrelációból kívánjuk kielégíteni. Egyelőre csak az NDK-ból fogunk importálni két lövetű pisztolyokat. Igaz, hogy egy kicsit füstöl, de legalább műanyagból van. Hát akkor nézzünk körül a lakossági igények területén. Itt mentében előket, szólítsunk meg. Bocsásom, meg, ne megszólítom. Önnek lesz pisztolya? Ja, ja. Azt, azt mondta a fater, megveszi nekem azt a pisztoly, mert neki nehéz gyerekkora volt. M Milyen pisztolyt vesz magának az édesapja? Nekem digitálisat. Húrvanyját, digitálisat. digitálisat. És a a nyar, mit fog csinálni a pistoly? Lőni, lőni fogok a, a digitális lesz, azt mondta a fatár. És hogy mégis úgy kire vagy mire fog lőni? Azt mondta a ma az benne lesz a használati utasításban. Na, mert, mert, mert, mert, mert az is digitális lesz. Azt mondta a fader, az én pisztolyom hat lövetű lesz. És a fader azt nem mondta, hogy mikor kapja meg ezt a hat lövetűt? Rögtön, amint át tudok számolni hatig. Bocsásom meg, uram! Ö, igen. Ön is... Igen. Ön is várja az új fegyvertartási rendeletet? Azt mi nagyon várjuk. Teljes szívünkből mind a mindahányan vagyunk. Ezek szerint ö, többen vannak? Igen, rengetegen vagyunk. Most alakítottuk meg a Búvárkund hagyományőrző nemzeti lövész egyletet. Búvárkund, ne valami nem stímerít. a Búvárkund ugyebár nem lövöldözött, hanem Ilyen vízi objektumokat furt meg a Felső Dunánál. Stimmel. Feltételezhető és biztos, hogy a fegyverektől, főleg az idősek tartanak majd a legjobban. Hát maga mit szól ez az új rendelethez, öreganyám? anyám? Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólított. Na, Ne fordulj csak gyorsan a fás de ezeket tarkóra egy óvatlan mozulat is szitává lőlek! Vedd úgy is apám, hogy a figyelmeztető lövést mellé is adtam. Ezek szerint a néninek akkor már van fegyvere. Hát drága jó urak, Isten nyugassa ásta el a kertben jobb időkre. Mikor ásta el? 40, 56... Maga kis kíváncsi! És tetszett már lőni is ezzel a pisztolyjal? Nem, holnapra várom a villanyszámlást! Tisztelt ezeredes eltárs... Na, örülök, hogy még egyszer találkoztunk. Visszatér. visszatértünk. Most, hogy már szinte bizonyos közakarat révén visszavonják a fegyvertartási rendeletet. Én ennek szívből örülök. Rárak, ugyan, de ha jól emlékszem, épp ön volt, aki az egészet kitalálta. Én, én. De kényszerítettek rá, kérem. Ki kényszerítette? Nem akarok neveket mondani. Majd talán néhány év múlva meg tudjuk a... Megtudják a kapuból, vagy az ablakból, vagy egyéb más nyilászáró szerkezetekből. Ha addigra el nem tűnnek az iratok. Ne aggódjon, de tényleg nem akarnék élesen fogalmazni. Ne is, ne is ekkora baklövést, hát hogy engedhetett meg magának a belügyminisztérium? Miért? Csak a többi minisztérium követhette a baklövést? A többi ügy, hát mégsem voltak ennyire blamásak. Hogy nem, -e? hát hogy nem menjek messzire már, mint innet a Rózavált térről. Tudja, hogy a pénzügyminisztériumosok hány rendeletüket vonták vissza ebbe az évbe? Tehót, nyerességadót, vámrendeletet, arról nem is beszélve hogy az otthani fejeseknek idén, egyetlen jó üzletük az volt, hogy beszálltak a társas ut nem? Gondolom, ha levonja a konzekvenciákat, akkor arra következtetünk, hogy ön most majd nyugdíjba vanul. Ezeknek, uram, ezeknek. Hát akkor most mihez kezd majd? Most egy új jogszabálytervezeten dolgozom. Arról szól, hogy ezután minden kocsmában lehet majd reggel kilenc óra után Molotov koktélt kapni. Táviratom jött. Magyar Demokrata Fórum megalakult, Fidesz megalakult, Veres Péter Társaság megalakult, még 74 Egyesület Társaság, Szövetség, Liga megalakult, Berec Társ felhívta a figyelmet az arányokra, MSMP vezető szerepe marad, az alternatívokról jelenet elkészült, társadalomban elfoglalt szerepük arányát nem értékeljük túl, ezért csak egy jelenetben kritizáljuk őket. Trunkó Barnavás Iván, Bárdi György vállalta. Huszár a Belgrád rapartról. A tisztelt honfitársam is ide vár. Igen, igen, igen. Tépjen csak magának egy sorszámot. Ne haragudjon, nekem nagyon sürgős lenne. Nem engedne előre. Mit gondol? Én miért ülök itt már három napja? Én is egy tüntetést szeretnék engedélyeztetni. És már három napja itt ül. Mikor lesz a tüntetés? Tegnap délután. A kolléga úr is alternatív? Néze, ez nem olyan egyszerű. A mi mozgalmunk szelektív alternatív pluralista. És gondolom demokratikus is. Hát az csak természetes. Alulról építkező? legalról. Aki nálunk alulabbról építkezik, uram, az már hótfarkú. Akárcsak a Mi Mozgalmunk. Mondja, van már programjuk? Van. Én például már három napja itt ülök. A Mi Mozgalmunk a Szabad Szombat Történelmi Társaság. Egyelőre a gyökereit keresi. Hm. És meddig jutottak vissza? A Centrum hétfőig. Ehhez képest nekünk tömegbázisunk van, uram. Szervezetünk neve Novemberi kör. Novemberben alakulta? Dehogy, októberben. Akkor miért nem októberi kör? Né! A nagy októberi szocialista forradalmat mikor ünnepeljük? Maguk ünneplik? Mit szól? Hozzá ünnepeljük? Mi csak akkor, ha szabad szombatra esik? Ezek szerint maguk azonosulnak a nagy októberi szocialista forradalommal? Na, persze, nem minden feltétel nélkül. De azzal például teljes mértékben azonosulunk, amit Lenin az első összoroszországi szovjetek tanácsának a szünetében mondott, a Smolnéban. Miért mit mondott? Tíz perc cigaretta szünet. A mi politikai programunk a magyar történelemben keresi a gyökereit. Na hát akkor maguknak sem lehet könnyű. Miért, miért, miért? maguk csak hallgassanak? A maguk mozgalma meg teljesen a Buharin befolyása alá került. Megbabonázta magukat, hogy ő volt a párt kedvence. Igen, de akkor még legalább volt a pártnak kedvence. Mi az ideológiai gyökereinket egészen 48-ig vezetjük vissza. Oh, ez derék, melyik 48-ig? Természetesen 1848-ig. És a mi programunk nem hagy kétséget a felül, hogy kosút vagy szécsényi nyomdokait követjük. El. Ez igen, ez már politikai karakter, szóval kosútot vagy szécsényit követik. Görgeit. Szóval maguk szerint görgei nem volt áruló. Mi? Csak készsége volt a történelmi kompromisszumokra. Tudja, mit mondott, amikor hazajött aradról vendéglátóink információi alapján ma már néhány kérdét teljesen más megvilágításban látunk. Ezt. Néze, a történelmi kompromisszum tőlünk sem távol. Tudja, mit mondott erről Vladimír? Hogy ne tudnám. Azt mondta, hogy ő sajátkezőleg nem vert senkit, sőt, erre még tanúi is vannak, illetőleg voltak. Kire maga gondol, az a farkas Vladimír. Én Vladimír Ulyanovra gondoltam. Hát arra mostanában mi is sokat gondolunk. Apropó, hogy állnak maguk a kommunista kiáltványjal? Egyelőre a fordítást ellenőrizzük. De egyes részeit még ma is aktuálisnak tartjuk. Különösen most, hogy a román elnök európai körútra készül. Melyik részét tartják aktuálisnak? Azt, hogy kis sértett járja be ja, ide figyeljen, a mi programunk egészen a mohácsi vészig nyúlik vissza. Na, de mi egészen a lioni szövőmunkásokig vezetjük vissza a politikai gyökereinket. Ők mit hirdettek? Azt, hogy ne sződ a sejmet, eltárs! Tehzvén Túró, ami egyre világosabb programunk, visszanyúlik egészen István királyig. Jó, figyeljen maga a nemzeti színű nagyokos. Mi az aktualizált politikai programunkat visszavezetjük egészen a pattintott kőkorszakig. Tudom, tudom. Az egyik alapító tagjuk éppen most pattintott ki nyugatra. Gondolom a Neander ment gyökereket keresünk. Tudja mi maga? Egy liberál plutokrata anarchófakultatív. Ú, ezt merészeli nekem mondani maga sovino demokrata monopól pluralista. A te anyáda. Az anyámat mered a szádra venni, Vett tudomásul, hogy azon a napon, amikor ti tüntetni fogtok, mi nagy gyűlést fogunk tartani. Majd ne felejts el a gyűléstermetek spájzablakán kinézni, hogy láthassad az utcán hömpögő, fegyelmezett tömegeinket. Igen, igen, igen, de csak azért lesznek fegyelmezettek, mert a kivezényelt rendőrök többen lesznek, ha kiküldenek két járőrkocsit. Ide figyelj, te két éves nyeretlen. A mi küldöttségünk már egy jegyzéket is átadott az osztrák követség tengerészeti attasai első helyettesének, aki a dokumentumot figyelmesen tanulmányozta. Persze, mert biztos azt hitte, hogy a tisztítószámla jött meg. Aj, aj, aj. látod öregem, Turáni átok ül rajtunk. Mit vitatkozzunk ahelyett, hogy összefognánk? Tudod, mi lenne, ha mi összefognánk? Tudom. Itt egy számot adnának a két tüntetésre a mi mozgalmunk eddig is nyitott volt, és keresi a szövetségeseket. De ez a beszéd. Egyesüljünk, már. be. Bár. Jó. Én az egyesülésnek egy sajátos, és a ti mozgalmatok számára igen perspektívikus módját javaslom. Ne egyesüljünk, hanem olvadjatok belénk. Nem, hát erről szó sem lehet. Kihallott már ilyet. Hát. Tudod, ne siess, de ti beolvadtok, de kifelé majd azt mondjuk, hogy egyesültünk. Ah, ha csak úgy nem. Na. Hát akkor a tesor számodat talán el is dobhatjuk. Na dobd el? Hát, ha jó lesz még valamire. Mire? Esetleg jövőre krumpliosztás. Igen, kérem, ez egy érzékeny kérdés, ebben az évben is érzékeny volt mindig, hogy ki van hatalomban, ki volt hatalomban, és ki lesz hatalomban. Percenként változik. Ugye most nemrég lett új miniszterelnökünk, német. Mindig Károlyt akarok mondani, ez a borzasztó. De aztán a Miklós beúrik a horthy úgyhogy nincs semmi. <tos> <tos> Például én nagyon drukkolok, Kérem, privát dolog, de hát egyidős vagyok az új miniszterelnökkel, még idén. Aztán hogy megnézzük, hogy ki hamarabb. Szóval az új arcok és a régi arcok. Kérem, hajlamosak vagyunk elfelejteni a régi arcokat, bár most megjelenek kötetek lebukott miniszterekről, illetve hát leváltott miniszterekről, stb. stb. Van, amikor a közakarat kíván valakit vissza. Ebben az esetben is ez történik, ugyanis egy csomó olyan aktuális időszerű kérdésről nem tudunk számot adni, amit annak idején egy évvel ezelőtt volt, aki megválaszoljon. Úgyhogy a közakarat az ország lakossága visszakövetelte illetékes eltársadat. A látogatjuk meg illetékes elvtársat, bocsásson meg, hogy... Mit nevetnek az elvtársak? Még nem voltak, voltak ott hol? Az igazság, hogy nagyon sokan kíváncsiak... Ha jöttek, akkor jöjjenek be, akkor lecsászkáljanak szaladszót. Nincs is biztosítva a ő nem biztosítja a lakását? Csak több, mint valószínűsíteni. De ahogy én látom ezt a házat, amiben itt tetszik lakni bár, mert ez egy nagyon szép, hogy úgy, hát mondjuk kacsalában az nincs. Ilyen szemüvegem lenne én is látnám. Ez nagyon jól néz ki. Köszönöm szépen, hagyjuk a tiszteletköröket. Fiatalaga akad... még mindig a posztján van. Hát én kérem, még ebben a pillanatban, de hát lehet, hogy jövőre már nem találkozunk. Pedig azt hittem, hogy mint Dugó is Titus magammal maradtam. Igen. Uh, hát nyugdíjba ment, igaz? Hát, ilyen nehéz eltárs, csak azt mond, hogy valaki nyugdíjba ment, egész tiszteletköröket, meg húsz mondatokat kell mondani. Nyugdíjba mentem, pihenek, most érkeztem meg Svájcból, mert előtte Kanári-szigeteken voltam, és ki kellett pihenni. A Szóval a nyugdíjba ment, igen. Hány éves jön, ha szabad kérdeztem? Jelen pillanatban 52. Itt akkor én nem értem, szóval... Akkor hogy Mit kerül? nem ért? Hát, hogy végül is hogy kerülhetett a nyugdíjba? Előtte kineveztem magam balettántosnak. Magam balettántosnak. Végül is, ha így visszatekint, akkor... ...valamiben vétett esetleg? Volt olyan pillanat, amit másképp csinálna? Másképp. Nem, nem tekintek vissza. Jó, hát maradjunk még mindig az ön személy szerinti felelősségénél, ha érez bármi felelősséget. Szóval maradjunk ennél a felelősséget. Maradjunk. maradjunk. maradjunk. Egyébként csak annyit szeretnék mondani, ártársak, hogy lényegében hozzám az összes dolgok közül elsősorban a csövek. Tehát acélcsövek, karé karécsövek, ezek tartoztak hozzá. Ez akkoriban nem volt ennyire egyértelmű. Igen, nem volt egyértelmű, most lett egyértelmű, hogy utólag itt kiderül. Ocsiás, meg lehet, hogy én bizonyos kérdéseket annak idején túl korán tettem föl. Hát igen, sokszor volt, hogy délelőtt kérdezgetett. No, állítólag, és megint csak nem mondom, hogy ez így igaz, ez csak hírverés. Ön írta alá a KGST-ben azt a három beruházást. Mit írtam én alá? Azt, amelyik egy időben felemésztette az ország teljes pénzkészletét. Azt én írtam alá. Azt... Arra emlékszel. Azt mi? Ez hogy, hogy, hogy, hogy történt ez? Hogy, hogy, hogy történt? Nem látod még a tévében aláírást? Na, hogy? Kérem szépen. Jobbra nézek, ott sercegegytól. Balra nézek, ott sercegegytól. Hát gondoltam oda sercinteg egyre. Eredetileg raddírral akartam aláírni, de észrevették. Bocsássa meg. Ön elolvasta azokat a szerződéseket? És... El, de nem végig, unalmas volt, is. Konkrét kérdés. A vízlépcsőben meddig terjed az önfelelőssége? Bajáid. A többi már maguk Tengiszt ön találta ki? Micsoda? Tengiszt. Gázvezeték. Tengiszt. Persze, hogy én. Arra büszke is vagyok egyébként. Mert? ha jelen pillanatban is a, a tengizi gáz, ugye? Tessék, nézze meg ott a Baros utca, tudnám sorolni vagy? Rálam, hogy én úgy tudom, hogy a Baros utcában nem a gáz robbant, ugye? Hanem? Munkás őrség állítólag. Hogy például egy kérdés. Fölvetődik manapság, ez is jött. Ön miért van nálunk munkás őrség? Hogy, hogy miért? Ha ez lehet kérdésáltás. Vigyáznak! Kire? Magukra. Magunkra. Mi, mi, mi történt? Megtámadnak bennünket az osztrákok? Nem lenne rossz. Kiegyeznék. Akkor beszéljünk a szocialista országokról. Mi a véleménye arról nem tudom tetszett -e hallani, hogy az NDK-ban egy szovjet újságot betiltottak? Ezen szársak ez már a Nem értem. Miért tiltották be ezt az újságot, ezt a szovjet újságot? Nem értik a nyelvet. Igen, ha már itt tartunk, nálunk is pedzegetik, hogy meddig lesz kötelező az orosz nyelv. Ezt nem, csak véletlenül első kézből tudom, nem sokáig csak amíg itt lakunk a szomszédban. Kérem kérdése következnek. A magyar kereskedelmi tanácsost inzultus érte Bukarestben... Mi történt inzultus elvtársa? Györfi elvtársat. Azzal vádolták, hogy ellopott egy autót. Hát, hogy a pont odajár autót lopni, az, az a nagyon csodálkozó. És hogy karambolozott is, és röplapokat szórt. Szorabegy... És emellett... Röplapokat szór, idáig értem. Igen. Képtelen vád érte őt. Hát mi van ebben képtelenség? Gondolja meg! Hát. Lopok egy autót, igaz? Két kézer röplapokat szórok. Hát, hát még a leggyérebb utcába is neki megyek valaminek. Áll a Na, de ne haragudjon, de hát a vád maga képtelen, hát végül is kiutasították őt Romániából. Szerencsés ember. Megtörténhet például, hogy egy ilyen autóból kicsúszik egy esti hírlap. Most ne haragudjon, ha például egy román autó, ugye megy Budapesten is egy. Szküntea, vagy hogy mondják, hogy ez kicsúszik egy a például. Nagyon jó a kiejtés, egy kicsit gyanúsz is nekem. Ez egy napjáról. Föl kell reggel. Föl kell reggel. És akkor? Lefekszek délelőtt. A... itt idogálok. Ön szokott esetleg néha pityókázni? Nem, nagyon hamar kihúzanodom. Két és fél óra utána a közelebbi családtagjaimat már felismernek. Az egészségét mivel óvja meg? Már ne haragudjon. Szóval reggelente például úszik esetleg, vagy, mert látom, hogy van itt egy... egy Nem, össz... íszik. íszik. Mert látom ezt a szép belga gépet, mert tetszik szűrni a vizet. Hát igen, a vizet az szűröm. Szűröm, szűrcsölöm. Jó, ha hát menjünk tovább. A labdarúgó bundák, ugye? Ha ez érdekes. Ön drukkol valamelyik csapatnak? Dehogy drukkolok, előre tudom minden meg. Jó, a vérnyomásom a... miatt nem engedhetem meg magamnak, hogy drukkoljon. Akkor ön szerint miért tört ki most a bundabat botrány? Társak, hát egymás után 8 kikapott az Újpest. Hát egyetlen reménye volt csak, hogy bemaradjon, hogy letartóztatja az előtte álló csapatot. Kérem, javítson ki, hogyha nincs igazam. Az hogy nem ő... létezik hogy magának nem Én már nyugdíj vagyok, magának minden jövete több levélíró meglepettem fedezte föl Önt, és néhány kollégáját, a régi kollégáját, akik ugyancsak nyugdíjban mentek, a parlamentben. Hogy tudnék ezek szerint ön megtartotta a képviselői mandátumát? Erreztársak, minden komoly tisztségemről lemondtam. Hát ezt az egyetlegább ne vegyék Én jól érzem magam, ott vannak körülöttem a legjobb, legrégebbi, kipróbált harcosztársaim, ott, ott el vagyok. Jó, tudom, az előbb már célzott rá, de én alszom. Hát így... én nem igazán alszom, én alvás közben is figyelek. Alhat otthon is végül is, nem? Ott nem tudok olyan jól. Valami elandalítja, vagy olyan jó a légkör ott, hogy, hogy a barátokkal. De, vagy van egy-két kellemetlen, szurkapiszka alak, mindenféle ilyen vékony emberek hátulról mondanak ezt azt. Nem minket nem érdekel, ott el vagyunk, szalonnázgatunk, sörözgetünk, leülünk, fölállunk, akkor esetleg feltételezhetjük, hogy ön, mint nyugdíjas, akár a 90-es választásokon is fog indulni, mint nyugdíjas. Lehetséges elvtársa, csak akkor már nem leszek nyugdíjas. Annyi élményünk van ebből az elmúlt egy évből is, hogy az ember nem is hinné. Zorának van egy híres száma, amelyik úgy szól, hogy apám hittek. Most Hejlik Gábor áll elő reciprokával, amelynek az a címe, apám se hittek. Egyre többet gondolok, szegény jó apámra, Bizonyára csodálkozva nézne most fiára. Hallod, Manci, politizál a kisebbik gyerekünk. Nem volt elég bajunk eddig, esziányzott csak nekünk. Először is azzal kezdem, kérlek, ne aggódjatok, Eszem, viszont, umberufn általában megvagyok. Képzeld, apu, újra van már Budapesten tőzsde, és lehet, hogy a kisunokád cserkész lesz jövőre. Az NDK-ban betiltottak néhány szovjet filmet, s bolonyában dísz doktor lett Alexander Dubcek. Nagyimre most kis titkár, ugye nem gondoltad volna? Látott papa, nem hittél a reinkarnációba. Helyfater, ha ezt megéred, ha megérhetted volna. Amit Kádár Lázár Gáspár vetett még tavasszal, azt már nyártól gróz aratja, hol ezzel, hol azzal. Sugár reformer lett, tudod ott a hétben, ahhoz képest jól csinálja, hogy most kezdte nem régen. Az arabokkal bizony baj lesz, megmondta előre, szegedem már magyarokat, vernek nyakra főre. A pártagoknak nem kell végre titkol járni templomba. Aki akar tévén nézhet, misét otthon süttyomba. Helypater, ha ezt megéred, ha megérhetted volna. Habsburg Otto médiája lett a kaolának, és ez még csak kezdete a demokráciának. Téli álmából felébredt Szocstem és kis gazda. Körben áll egy kislányka, A neve két Anna. Lássuk ki lesz a pártja, Ki legjobban? Bizony, papa, fordul a föld, Mostanában gyorsan. Parkas Vladimir mosakszik A kosútrádióban, rádióban. S Faludi György dedikál, a püski könyves bold van, helyfater, ha ezt megéred, ha megérhetted volna. Képzeld, apu, mostanában ide diszidálnak, berekes nagy szórez van, ha már ide járnak. Édes Erdély, nem hagyunk félig lerombolva, és a vigadóban száz romától feljajdultan Szentjobbot meg vitték az egész országba. És sztáli jobb keze, sincs többi elásva. Kiderül, hogy sok százezer forint van egy gólra. Az nb egyben legszegényebb, úgy látszik a dózsa. fate, ha ezt megéred, ha megérhetted volna. Lassan most már befejezem, Kérlek ne aggódjatok, eszemiszoms, Umberúfunk, általában meg vagyok, hely apám édesapám, ha megérhetted volna, ha néhány dolog előbb jön, meg is érted volna. Napot. Jó napot. Ne haragudjon, elaludtam a híradó alatt, történt valami? Semmi. Na, ennek örülök. Eltörött a Stadinger szemüvege. Eltörött a Stadinger szemüvege, szegény. Van elég baja. A múltkor a király, most meg a szemüvege. Mondtam, hogy baj lesz, ha téglával dobálják. Téglával dobálják az országgyűlés elnöki Rosszul számolta össze a szavazatokat, amikor a sojmári atomerőműről szavaztak a képviselők. Atomerőmű sojmáról? Muszáj. Amióta az olajat aranyért adják az oroszok. Jézus, az oroszok aranyért adják az olajat? Csak amióta kimerítettük az idei gázkontingenst a nagy óbudai gázrobbanással. Ó Budán gázrobbanás volt. Mondtam, hogy fűtési szezonban nem szabad fákjákkal tüntetni. Képzelheti, 50 ezer ember fákjával. 50 ezer ember tüntetett Ó Budán? Rend meg sehol. Amióta a rendőrséget megszüntette a munkásőrség. Megszűnt a rendőrség mikor? Még délelőtt a Vérmezőn. Nem tudtak urrá lenni a tömegen. Képzelheti. Százezer ember énekli hangosan, az Alföldet vissza, az Alföldet vissza. Mi az, hogy az Alföldet vissza? Hát hol van az Alföld? Az Alföld követelte, hogy Burgerlandhoz tartozhasson. Burgerlandhoz tartozik az Alföld? Csak közigazgatásilag, területileg ploestihez. Atya, úr hát mi történik itt? Semmi, csak átaludta a híradót. Már műsor talán emlékeznek még rá, a műsor elején elrebegtem egy-két prózai kérdést. Most másfajta kérdések következnek, és nem prózaiak, hanem dalos kérdések. Ez a szám, amely a közeljövőben megjelenik Lemezen is. Úgy gondoltuk, hogy beleillik egész évi összegzésünkbe, szilveszteri kabaringba. Valószínűleg, hogy a lemez átfutás mián ez a szám valamikor még március, tehát a pártértekezlet előtt íródhatott. Hogy az időszerűségéből vesztette vagy sem, ennek megítélését önökre bízom. A dalt előadja a Voga-Turnovsky Köves nép szabadság nem árt, nekünk ez a nagy szabadság. Még jelent az is nice. mondd meg, kedves népszabadság! szabadság ezek a Most pedig bakik következnek. Olyanok, akik fölkészültek, és mégis bakit csináltak. Sajtóbakik, sajtóelírások következnek, és ez minden évben nálunk Paterdi Pál tisztje. Ugye, mint tudjuk, honlaptól alaposan felemelik a napi lapok árát. Hát ugyebár ez egy átgondolt kulturpolitika logikus lépése. A srácokat a suliban szoktatják le az olvasásról, felnőtteket a rikkancsnál. Persze, ha egy lap a duplájába kerül, akkor kétszer annyit várhatunk is tőle. Nyíltságban, érdekességben, hülyeségben. Na hát ebben speciál a mi sajtónk már 1988-ban messze megelőzte a korát. És ezt mindjárt be is bizonyítjuk itt hármasban, Pédebrenti Piroskával és Szalócipállal. Na hát mivel is kezdjük? Például azzal, hogy a sajtó ugye folyamatosan informálta az intézményrendszer átalakításáról. Csonglád megyei hírlap. Egy nagy kapu, Kiskapuval eladó. Apropó Csongrád, ott már bebizonyították, hogy az új utak bátor keresése sikerrel jár. Kicserélték a párbizottság 50%-kel. Na és ez még nem minden megafon újság. Hasznosítják a konyhai hulladékot. Az így termelt hussal és zöldséggel a katonák élelmezését javítják. És most egy speciális igény, petőfinépe. Házasság céljából megismerkednék egy centinél magasabb férfival. Egy apró hirdetés a Fehérmegyei megyei hírlapban. Idős személyi gondozását vállalná 60 éves nő halással. és azért vannak tartalékaink a válogatott csapatban például 11-is játszott. Na de a lendület, az erő, esti hírlap. Fakivágást, kútásást, betonozást vállal, leszázalékolt nyugdíjas. Kérem igaz, hogy anyagi gondokkal küzdködünk, de a legfontosabbra azért mindig jut. Összekapaljuk. A csicsolina sorra például minden jegyelkelt háromszor. Darabja 1500 forintért. Tehát egy címsor a népszabadságban, csak lyuk tömése elég a pénz. Bizonyos szabályozókat viszont figyelembe kell venni, egy SZTK tájékoztató. Nem járt pénz a részegség első három napjára. És ami jár, az jár. Közlekedés. Óriási közönség sikert hozott az idei kamionverseny. Nem csalódott a több mint százezer néző, hiszen volt borulás, karambol és akadt olyan kamion is, amely kigyulladt. Mindez a verseny rendezői dicséri. Új Újszerű megközelítésre azért mindig van fedezet. Kisalföld. Kétkerekes basszett kutyámmal fedeztetést vállalok. Nagyon szép, hogy a sajtó azért elismeri az igazi, mély emberi értékeket, esti hírlap. Nadrágom szakadt, de nemes szívet akar. És legyünk éberek, mert támadnak a visszahúzó erők. Néha különös stratégiával, népszava. Úgy próbálták megakadályozni a folyamatos munkát, hogy lehányták a rakományukat. Lehet, hogy ezt nevezzük visszarendeződésnek, Mert a reform szakaszban minden részlet döntő lehet, élet és irodalom. Létezik egyfajta sorrend a nemi szervük mérete szerint is. Kérem, ezekre az apróságokra oda kell figyelni. Persze, vannak még nagy-nagy kérdések, rejtvényújság. Mi a punak? Uraim, a megfejtő izgalmas jutalomban részesül. És végezetül, amiben minden lap egyetért, fokozni kell a tempót. Pest megyei hírlap címsor. Ha dörgölik, 8 percen belül éri el a csúcspontját. 757, 758, 759. Viszontlátásra! A műsor szerkesztői kinyilvánítani óhajtja. Hogy ami ebben a műsorban elhangzik, az nem az ő világnézetüket, véleményüket, elvrendszerüket, filozófiai és politikai hovatartozásokat manifesztálja. Pontosabban ide jönnek szerzők, előadók, és elmondják a véleményüket, és ez jelent valamilyen fajta nemzeti konszenzust. Most azonban azt is deklarálni óhajtják a szerkesztők, hogy ami most következik, Aval ők maguk is mélységesen mind filozófiailag, mind politikailag, mind ideológiailag, mind szexuálisan egyet értenek, kérem tisztelettel az előadók Zalatnai Sarolta és Staller Ilona alias Csicsolina. Hordágyjon, hordágyjon, ott a jó? Ott a jó. <gül> Álványon, gyárgányon, párnákon, pákányon, ott a jó? Hmm. Ott a jó. Autóban, ajtóban, főleg egy holbóban, ott a jó? Hmm, nem tudom. Hendzseren, divágjon, kétágú csilláron. Jajde jó, <gül> Hm, Az jó. Is. Érdemes? Érdemes. Röptében, légben is, egy malév, gépen is, érdekes? Hm, talán érdekes. Bukván és vegyfán is, vasalott, deszkán is, kellemes? Nem hiszem. Bombayban, kocktérban, Prágában, ládában, megszeres, úgy szeres, úgy úgy szeres. szeres. Kispadon, Ringató, Csónakon, ott a jó! Az vizes! Kéményben, Füstben is, még Pádó Küstben is, ott a jó. Az tüzes! Strándon, a vízben, de persze több vízben. Újszerű? Azt hiszem! Nem tűsés régen, kukolva, srégen, nagyszerű! Nagyszerű! nagyszerű. Féreértés ne essék, az olasz parlamenti képviselő Csicsolina nem arra tett javaslatot, hogy milyen pozíciókban a legjobb szavazni. És erről a kérdésről én is szívesen beszélgetnék önökkel, de ha jól látom, októberi épp parlamenti műsorunk férfi párosa közeledik. Jó napot! Jó napot! Jó, hogy találkoztunk. Szerettem volna mondani magának valamit arról a tanácselnökről. Melyikről? Hát tudja, aki a... a, a, a az Amelyik földet vett, és Igen. aztán később eladta a százszorosáját? Nem. Amelyik féláron vett téglát? Nem. Amelyik négyszer el a szolgálati lakását? Nem, nem. Amelyik diszkobárt engedélyezett természetvédelmi területen a pár fiának? Nem. Amelyik visszakérte a pénz felét a festőművészektől a futballcsapat számára? Nem. Amelyik jobb jegyet kért az iskolában a Káder gyerekeknek? Nem. Amelyik lakást utalt ki az egyedül élő lányának? Nem. Amelyik lakást felújítási alapból épített pártházat? Nem. Amelyiknél a múltkor voltunk. Ja, hát az a helyő bábagyi tanácselnök. De jóisten, mi van vele? Hát csak azt akarom mondani, hogy az egy nagyon rendesen. <tos> Sajnos uraim, újabban, bizonyos sajtóban megjelent cikkek, hajlamosak azt a hangulatot kelteni, hogy mi magyarok becstelenek volnánk, azért, mert egy-két helyen egy-két Panamára, egy-két korrupcióra fényderült. Holott én úgy gondolom, hogy ez a világon mindenhol van, csak innentől egy olyan 150 kilométerre már beszélnek is róla. Most nálunk is elkezdtek beszélni róla, írni róla. Most azt hisszük, hogy ez a mi igaz igazolja, ami nem igaz, mert a magyar ember általában becsületes. Azért, mert egy-két tanácselnök, hát most jól megfegyelmezték a, a szegedi tanácselnököt is, aki 23 ezer nyert a Telken, azt hiszem valami, nem tudom hány, azt 15 évig terjedő figyelmeztetést kapott. A Mátra műveknek az igazgatói és ugye benne volt a pénzügyminiszterum hajléktalanjainak a bulijában, annak is megvan már most a... Hát nem ítélet, inkább állásfogalás, ugye? Ott is azt az igazgatót, aki a fiának juttatott egy lakás itt Budapesten, hogyha véletlenül nem a Mátra alján ugye, hogy akkor legyen hol lehajtani a fejét, őt is ugye nyugdíjazták, és kizárták a pártból, amire olvastam az újság, hogy az egyik melós, a Daru Melol, azt mondta, aki ott dolgozik, hogy jól kiszúrtak az igazgatóval, 30 ezerrel nyugdíjba küldték, és még tagdíjat se kell fizetnie. Kérem, egy körriportot hallanak, amely körriportban a tanácselnököket interjúvolja Nádas, a tanácselnökök pedig ezek szerint nem lehet más, csak Markos. Kezicsókolom, jó estét kívánok! Na szólnak, milyen szép idő van kint? 34 fok mínuszban. Hát egy kicsit fázunk, ugye? De vannak ennél melegebb dolgok is. Mert például itthon a belpolitikai történések még szebbek. Bizonyára önök is hallottak arról, hogy micsoda visszaélések történtek a nagykereplői tanácsnál. Ezért kerestük fel a helyi tanács tanácselnököt, Talpas Lajost. Kérem a bejátszást. Tapas mi igaz abból, hogy az ön fia hamarabb végezte el a középiskolát, mint más gyerek az általánost? A formában nem. Nem igaz. hogy gyerek nagyon jó felfogás? Bocsánat, én tudom, hogy ez így történt. Nos, ő azért végezt már reggel bement és így ma kilenc kohozom ment a gyerek. Bocsássa meg, arra is bizonyítékaim vannak, hogy ön megfenyegette a tanárnőt. Hogyha nem ad neki mindig hármas, akkor lelöveti. Hát ez egyben a forma van, így nem. Nem igaz? Bocsássa meg. Mert, hogy a gyerek járt vadászni? Vadász és német szakkörre járt a gyerek. Heti három alkalom, a drága, az a dráj, ugye, ugye mindenből, hármas mindenből hármas, drájkoma a De ugye, ezt nem értem, miért nem ötöst követeltek? Hát az utópia lett volna a fejel, ami neki van. Nekünk az is jó volt, a hármas bejön, ugye Elnézést kérek, arra is adataim és bizonyítékaim vannak, hogy az, amit ön kipróbálásra kapott a gyógyászati segédeszközök gyárától, az a 12 darab tolókocsi. Ezt ön áramszedővel felszereltette, és elvitette a Vursliba, amiből maga igen szép összeget kapott haszonként. Ugye? Hát ez így ebben a formában, ugye? Nem. A ah, meg nem igaz. Az igazságnak ugye van három oldala. Ugye? Nézzük meg azt, ami ott faleinkhez nem mindig Könnyű, hogy a mi így a, meg a mi az ember szembe kerül vele, akkor azt úgy nyílik, ugye, megkezdjük. Szeretném ezt megtudni, azért jöttünk. Ezzel lennék, ha nem pofáznak közben, ugye? Szóval, az az igazság, hogy nem tudtuk megszerezni a szociista relációbanak. mert a szovjet eltársagtól szoktuk kapni a dodgemet, ugye? Dodgemnek hívják a dodgemet. Dodg -e Dodgem. A dodgemet? Jó, akkor azt mondjam, hogy azért badgán, vagy mit mondjak, Szóval nincs erről, én a dodgem vagyok kíváncsi. Szóval a szovjet elftárások csak kamény valóta ér. Szálítsak most már a Dodgemet, do do vagy dogyemet, do igen. Én. És arra gondoltam, hogy a tolókocsi pont akkora, ugye, mint egy ilyen Dodgem. Rátettük a part, nyeret, arra meg a drótot, azt a haddmányán. Érdik. <tos> és akkor így azok Dodgem-ként dogy működnek. Na, de bocsásom, meg ön ezért, ön ezért, mennyi pénzt kapott? Hát ez így ebben a formában nem. <tos> <tos> Semányit, ez így nem igaz. És abból még igaz, ami szintén dokumentuk vannak róla, hogy a szén, ami érkezett a városba, az ön mind fölhalmozta az ön villájának a kertjében. No, hát ez ebben a formában, nyilv, ugye... nem, ahol meg nem igaz. Meggondolom, az igazság, hogy a gyerek sokat dünnyögött nekem, hogy miért nem megyünk páster van, pegy, Ugye? A gyerek mindig szeretett volna szahankozni, neki meg nem volt, ilyen legyünk, hát behozottam a szeret, hogy legyen egy ilyen csúszka a gyereknek indokoltót, vagy gyerek pszichológiai, kezdett visszasti már a, a tanulásba, ugye, hogy kénytelen volt, a megint megveredtne a tanárnőt. Ugye, hát az így van. Hogy legalább adjon neki egy kettes hogy valami. Ha jól tudom, ha jól tudom, már pedig eres bizonyítékaim vannak, hogy neki nyomta a zsigulival a falnak a tanárnő. Ebből nem lett semmi baj? Hát a biztosító fizette az egészet, nem volt semmi probléma. De... A jobb első sarvédőt egy kicsit futkorra de nem volt. Azt a tot feléke szárzett. úgyhogy igaz, hogy szürkés, nem piros, de nagyon jó mutat é, a kocsírus, meg, miért vagy? van az, hogy az önök városában egyetlen egy föld alatti vasútvonal van, és az is csak a maga házától a tanácsig áll meg? Hát ez ebben a formában végképp nem igaz, mert meg a partitkareftársnál is. A Kalvária soron már ott lakik, ugye? Na de ne haragudjok... Hogy amire szintén bizonyítékai vannak. Ha már ezt említett, ezt a szervet. A párt ovodáját ön lopott sírkövekből kikövesztette. No, ez így. abban a formában, van, ugye. Nem igaz, mert megadom, mi az igazság. Bizonyítékok vannak. Az az igazság, tudom magának, hogy a Valóban akkor némelyik licitált már, ugye? Nagyépüsköltek, hogy kinek van nagyobb sírelje, sírkamrája, ugye? Hát ez volt az, az igazság. Megmondom őszintén egy kicsit ízléstennek tartottam, hogy némelyik akkora sír emléket építetett a New York State Empire State Building-e, vagy hogy így alkalézébe. És szóval arra rá volt írva, hogy örök ki a csanika a Neon villagokkal, azért egy kis egy túlzás volt. A másik azt akart, hogy neki legyen mozgó lépcső a ugye ugye? Betaláltam kedve volna egy kicsit körülnéz, ugye. A harmadik azt mondta, hogy neki kell neki cserépkatona, mint a kínaiak. Ott benne a sírba cserépkatona, meg cserép munkásőr, meg ilyen hülyeséget találtak ki. Meg cserép ellenőr, béka véleményőrnek, ugyan. A másik meg azt találta ki, hogy, hogyha amikor nincs már a sírba, akkor tegyék ki az átszlót. No, ezt egy kicsit túlzásnak. hordottam, ugye? Arra gondoltuk, és úgy döntöttünk a találcsuk, és már, hogy akinek 200 méteri magasabb a sírámléke, azt lebontatjuk, mert zavart a tökéletesen a leszálló gépeket. Annan bementek a vetésbe, ugye ez a gartai épérzem, az pont belement a vetésbe. Ne áragudjon! Tudomásom van arra, hogy köztéri szobrok tűntek -e az önök városában? No, ez így ebben a formában De nekem bizonyítőnk -e van arra, hogy egy 1912-ben emelt lovás szobrot maga onnan eltávolított. Na, no, hát ez ebben a formában nem. Egyáltalán nem igol. Háromféle dolog van, ugye. Én úgy a marcius iskolába, állnézést kérek. Ma most is a úgy tanulta, hogy az igazságnak, hogy ugye egy subjektív egy objektív meg az abszult és a relatív igazság. De erre ez kb. Most seb a korom az értelmezhetetit fölhomályosítanó, hogy hogyan vannak ezek a dolgok, de egy hát biztos, hogy egyszerre két igazság nincs, ugye? ez Beláthatjuk. Megadom mi volt. Ment a televízióban ez a, ez az Andre Rubeola. Rubio, Rubio, Rubio. Pláne, hát azért mondom. Rúblok. Ez egy nagyon szép ikonfestő film volt, ugye? És ugye a gyereknek nagyon megtetszett a film, ugye? Hát ez volt a lényege. Na most akkor térjük rá a Kossuth-szoborra, tudom, ez báncsom. Ezt szeretném maga. már no. végre tudni, hogy miért. Na most a Rubloff tetszett a gyereknek, és abban volt a filmben egy ilyen haranggöndés. Na a gyerek meg azt mondja, hogy apuka, akarok horongönteni. Na, honnan a túróból szereznek a gyereknek bronzot? Érde, hát azért, ahogy állják, ahogy volt álljá, álljá. ott volt a Kossuth-szoborra, mondom, lovasz szoborra, attól lovat kiszedem, attól még Kossuth marad, érde. Egyébként is olvastam valami szeminárium ugye a Kér, miért pont a kosútnak a szobrák? jó, jó, miért pont a, miért pont a kossuth -szorút? Az integető elvtársat a Buda Józsről mégsem ijettem, ugye még a gyereknek a gyerek béfele. Hát, hogy nézett volna azt ki? Hogy nézett Kérem, azt szépen, ki? Kérem szépen, ne haragudjon, de az ön dolgait megírták a megyei lapok is. A, az kizárt, mert megye határon túl papír, nem jött be az biztos. Hát, az... Még... Liberót sengedtem hát az emberek olvassák ezeket alapokat tudnak róla. Ha, aki tud, olvast, ugye? A lakosság 60 a az... de a rádió a Kossuth rádióban is szó volt erről. Ami... Azt már külön nem hiszem, meg, meg kikapcsoltattam az egész környéket, úgyhogy ott nem volt. De, de akkor most térjünk vissza egy másik dologra. Például ön otthon golyószórót tartott. Halljön ha meg. Ez... Ha jól, meg. Hát... Ez így ebben a formában nem igaz. Mert de hogy nem igaz. Én hát, a háborúban. résztettem a háborúban. Mikor volt itt utoljára a háború? 1988 óta a második nagy tojásháború, ugye? Mert a tojás drágában kezdték árulni, azért már a még. Ugye, akkor aztán széttörtem a tojásokat. Ha jól tudom, akkor a maga szomszéd, aki szintén családtag, ugyanebben az utcában négy emeletes villát emeltetett, igaz? Nem családtag. Nem, nem családtag. Nem családtag nem. Legfeljebb a lányomnak a férje, de nem családtag, érti? Nem, családtag. nem családtag más lenne, uram? Bocsánat, hát... a lányom a, a, a férjét nem én csináltam, csak a lányomat. Megkeverik össze. Megkeverik össze a dolgokat. Elnézéstálpozseftárs, önnél most hány óra van? Na ez így ebben a formában nem igaz. Szóval, ez, ez hát, uram, hát most bizonyítékokkal ellentétben beszél. Hát ön egyfolytában végig hazudozott. Látja, ez így ebben a formában igaz. Mik vannak? Na kérném szépen, akkor azért nézzünk meg egy másik filmbejátszást is, ugyanis nem csak egyedül ezen a helyen voltak visszaélések. A Bihartormási titkárt is megkérdeztük. Kovács Tasziló a Bihartormási titkára. Önök 17 millióval lépték túl a reprezentációs keretet. És mindez a továbbképzéseken történt. Hogyan lehet ez? Kicsit azt a kérdés. Kicsit, kicsit szubjektív, és a, a kocka el van vetve egy picit. Mi szevetjük a szépet. Szevetjük a szépet, Vazaelli, Picasso, Dali, ugye szevetjük nagyon a szépet. Kocsás, és. meg hogyan zajlott legyen le tovább ilyen továbbképzés? Hát az az igazság, hogy ugye kem szépen kaviár, konyak, kezdődött? kezdődött hazvúgottó, minden, ami kell a szép szépessző. Hát Ezért a továbbképzés szépen... nem ebből áll, azt hiszem, hogy kezdődött Hát kiállam, először is megérkeztek a vezetők a szekundásokkal, aztán egy kis galamblövészet, aztán ókavadászat, egyszer a kispista baátom az konyaka vodkát ivott, és a takarítónok egész délután felmosorolódjal követték a vókanyomokat. bóbásni, még meg is jegyezt, hogy na, ez óka. <gül> Ennyi volt a továbbképzésen? Semmi több? továbbképzésen ennyiből áll. Hát, ö, utadások is voltak, elmentünk távol a de, de város... De tudom, hogy ön tanulmányútra ment az egész csapattal, ugye? Igen, távol vágtunk a város dübölgő zajától, el az urbanizációs, szadista, agresszív, pornografikus élettől. Elmentünk a kicsikét gondoltam, tanulmányútra a szésen szigetekre <gül> Most ez nagyon szép, de hát ez hogy kerül a továbbképzéshez? Na, nagyon ez? nyugalmas. Nagyon abszolút nyugalmas. Egyszer, a zsampó belmondott elkezdett üvöltözni, mert vesztett a bakalán, de kihugattuk Tehát, uram, hát 17 millió! Mire költöttek ezt az irgalmatlanul sok pénzt? Nem a sok pénz, az egyszer főteszi a fekete páratlanra, meglátja, hogy a elmegy a Olyan zsenánt volt a dolog, hogy a kupénak alig tudtunk összeszedni 50 dollárból való. Ez, ez nem tudom, hogy ez helyén való. Aztán még ugye nem beszélve, a ott volt a gonosz mostoha. Ez egy, ez egy játék. Nem, ez egy jacht Ez ott állt a polgász tikötőben, és a Felvinci felvinciattal nekünk személyzettel együtt 8 millió dollár. Igen. A személyzet azóta már kistag. De a tömegsport, amiről annyit beszélnek, a tömegsport, arra nem áldoztak? Ne viccsek, jelentőleg az első szempont. Hát láttam milyen gyönyörű golfpályát csináltunk. Na most nem fogja kitalálni az elvtárs, szabad szólítom nem fogja kitalálni, hogy milyen csodálatos dolgokat képes az emberi agy kitalálni. A golfflug, gondolok, ugyan mert bele kell ütögetni a golyockát. Hát kérem szépen egy óriási találmány. Mert tudja, hogy az egyszerű, hogy 50 méterről megüti, hát az túl könyül. Azt találtuk ki, kérem szépen, hogy azt mondja, olyan lukat tervezünk, ami először fölmegy a fára, át a kolostrófa, megkerül a Korsos lány című utat. ott van egy lejt, egy ugatóval hogy butj, ott kérem szépen, 37 fokos szöge bevágódik az ablakon, be is törli, természetesen, és attól gellet a belsik a felvinci báónak a tojást autójában. Na miért? Gondoljon bele, hát 17 millió, mindezek után milyen ítéletet várnak, Attól tartok, hogy a tegnap előtti velünk egyetlen. De de, de de hát mégis milyen eredményt vár? Nézzem, megtettem a csicsónét, oda-vissza Hát vagy lesz valami meg megmondom őszintén, befutóval tettem, hát a még 30 ezer. <síl> Vízva víz, mert megújult most a kész, Csak Gyugi. Légy Happy! A tévésó Erzsébet, betért, Idén már egy garas sem ér, Csak gyugi. Légy Happy! Az a legkisebb vagyok, hogy ilyen rosszat a tv-műsor, akkor azonban valóban ideges vagyok, hogy itt már ilyen van. A két gyereknek egy-egy cipő, 2480-ba kérdez valami öle. happy! November hét nagy ünnep! Ennek Pécsben is örültem, csak nyugi! Magyar Állampolgár vagyok, sokkal valótát kapok, Ha velem jön a csacsika család. Most január után, Apám, nem kupán, Összekapom a legyen utcán. Itt vannak, Papa, mama, gyerekek, Unokák, jöjjetek, Egy-kettőre kint leszünk, Használtatók, teszi, Opet veszünk, mert szétreszet veszünk. Dajhagyjút veszünk, mit veszünk. Fordot veszünk, sikurit veszünk. Jó altót veszünk, mindig jó altót veszünk. Nyug és repül, nácsiának áll, csak nyugi. Legye Nagy nagyimra, mert most beszél a nagyimre, csak nyugi. Légy happy! A Szent kazettát átható, kormányprogram látható, csak légy happy! Légy happy! Főnek között jártam, szampareset láttam, meg akar támadni, szabad ellocsolni! Szabad! Gábor! ne leszel spritzbólva! Nem drága a vízágyú, de buszáj volt fenni, hogy te huncutkodj, édes rózsám, próbáld nyugton lenni! Csak nyugi! Légy happy! Nyugiság és hepiség! Még a piac egybe van, a cigány kérdés rendben van, csak nyugi! Hát légy happy! Ha gázpisztoly lesz a kezedbe, legyen szapszem a zsebben, csak nyugi. Légy happy. Nyugi és happy De hát a parlament leszavaztak Mindegy, nekem van kettő Nyugi Nekem is van kettő, most hoztak Légy happy, Lég happy. Nyugi. Nyugi Nyugi és happy, és happy. Legyen most a Moldova, György. Van egy ismerősöm, egy Kanadába szakadt hazánk fia, Mr. Softhard. Ez ékes angolsággal lágy keményet jelent. Eredetileg ugyanis szarvasnak hívták. És ő meg akarta őrizni régi nevének hangulatát, ahol az első szóta ugyancsak lágy, a második kemény. Szóval ez a Softhard szarvasúr, Kint Kanadában nagy karriert futott be, és lehetőségei szerint segíteni akart szülőhazáján, egy magyar cégtől, a Droutsamártól, kerékpárokat vásárolt. 2000 darabot évente, ami nem sok, de épp 2000 darabbal több az osztrák vagy a Nyugatnémet exportnál. Minden év végén átjut Európába megkötni a szerződést, nem történt ez másképp idén sem. Szarvast meglepte, hogy üzleti partnerei már a repülőtéren virágcsokorral és rögtönzött kultúrműsorral fogadták. A vezérigazgató toborzó táncolt a tiszteltére, fején boros üveggel, bár az üveg folyton csúszkált a vajon. Az amatőr színjátszók pedig a Szarvassá soft hard című oratóriumot adták elő. Aha, meg akarnak főzni? Kell nekik a pénz? Gondoltam magában Mr. Sofhard, illetve a Szarvas úr, de én nem hagyom magam. Most is csak 2000 kerékpár tenderek tőlük, na, legfeljebb 2500-at. Aztán, mikor este ott találta az ágyába a szakszereti titkárnőt, lement 1500-ra. Míg ki nem derült, hogy a titkárnő csak munkavédelmi feladatot lát el, mert a helyet melegíti egy fázósabb, de jóval csinosabb nőnek. Szarvas reggelig elérte a hármat, hogy pontosan értsük, ajánlatával felment 3000 kerékpárra. Másnap délelőtt arra ébredt, hogy egy repülőgép írja fel a nevét a Dunaparti égboltra. Sajnos nevének első szótagja egy közeli államintézmény fölé sodródott, így egy másik repülőgép gyorsan leradírozta fel íratot. Szarvast azonban így is annyira meghatott ez a gesztus, hogy elhatározta, teljesíti magyar partnerének kérését. Szóval mennyit vegyek tőletek? – kérdezte este a munkavacsora utána a drót-szamár művek vezérigazgatójától. – Hát, megtennéd nekünk, Vili? – No, mennyit gondoltatok? Ötezret? – Hát azt szeretnénk, ha egyet sem bennél. Hogy hogy? Mi ráfizetünk minden biciklire, amit gyártunk, a te exportod kedvéért tartjuk fel az üzemet, ha telemondod a megrendelést, végre bezárhatunk. Havasi legenda. Timót, a kecskepásztor, a nyarat mindig fent töltötte a vasokban. Egyedül volt a nyájjal, nők nem jártak fel hozzá a faluból, miért is másztak volna fel a hegyre azért, amit lent a faluba is megkaphattak bárhiből, <tos> már mármint brinzát, gánícát és túrót. Igaz, hogy egyre, néha pedig egyre, is csak túrót, az viszont szép nagy adagot. Így aztán a kecske-pásztori hivatás szép hagyományai szerint Timót inkább a kecskékkel élte a világát. Az ilyen kapcsolatoknak számtalan előnye van. Nem kell virágot venni nekik, nem kell velük beszélgetni, előtte is utána. Egyetlen hátránya, hogy ettől nem igazán szaporodik a nemzet, de hát Istenem már úgyis vannak elegem. Egy délután Timót megint pásztorórára készült. Egyéb órája úgy sem volt, kicsinosította magát, magának az aktusnak is megadta módját, partnerének két hátsó lábát bedugta a csizmaszárába, mikor a kecske váratlanul meguglott, Újabb bizonyítékát adva annak, hogy milyen kacérok és álhatatlanok a nők. Az erős kecske Timótót magután után vonszolva levágtatott a hegyről. A pásztor leengedett nadrágjával, kétségbesetlen kapaszkodott a szarvakba, aztán végigfutott vele a falufő utcáján. Adrián bácsi, az öreg pásztorember, nézte, hogy elszágútanak előtte, aztán kifagadt magából. Na mondom, ez a Timót is jó firma. Ki a, a nadrágból, de fehér motorkerékpára arra telik neki. Következik Kaposi Miklós és Kis Magdolna. Igen sok közéleti személyiség vonult nyugdíjba, mondott le, vagy került más fontos beosztásba az idén. Jó részük azóta elzárkózott a nyilvánosság elől. Ők tudják miért. Szerencsére akadnak köztük, akik vállalták a rádiókabaré milliós nyilvánosságát. Kolléganőmmel ugyanazt a kérdést intéztük valamennyiükhöz, mit üzennek utódaiknak, Elhagyott posztjukról mi az utolsó kívánságuk. Mi az utolsó kívánsága dr. Hetényi István nyugalmazott pénzügyminiszternek? Azt kívánom, hogy a pénzügyi dolgozók lakásépítésükhöz továbbra is kapjanak méltányos támogatást a minisztériumtól. Emlékszem, amikor miniszter lettem, havi 2000 forintot költhettem hivatali reprezentációra. Azt kívánom utódaimnak, hogy nekik se legyen több. Varga Ferenc az Óbuda TSZ elnöke pár hónapja vonult nyugdíjba. Önnek mi az utolsó kívánsága? Kívánom hogy rá tudjuk venni közös piaci partnereinket, lépjenek be a magyar klub életbe. Ultízzanak, vadázgassanak, idogáljanak nálunk minél többet, akkor majd nem veszik észre, hogy itt nem tudnak telezni, telefonálni, közlekedni. Kívánom továbbá, hogy akik évtizedekig csak nemet fújtak, ne legyen módjuk most ugyanabból a szájból reformot kiabálni. A labdarúgó szövetség volt elnökének, Somogy ilyenőnek mi az utolsó kívánsága még abból a pozícióból? Azt üzenem az mls nek hogy az ilyen nagy döntésekbe és felelősségre vonásokba csak olyan intézkedéseket hozzanak, amit vissza is lehet majd vonni. Azt üzenem, hogy ne a bundával foglalkozzon, hanem inkább több szert adjan a játékosoknak, mert mint tudjuk, ebből semmi baj nem lehet. Tekete János a Magyar Nemzeti Bank állami díjas első elnök helyettese 89. január 1 nyugdíjbavonul. nyugdíjba vonul. Kérem, kívánjon valamit valakinek. A népgazdaságunknak azt kívánom, hogy legyen olyan ütőképes. 20 éves gazdasági reformunknak, hogy legyen olyan sikeres, és előzze meg a nagyhatalmakat is, mint ahogy ezt a akk olimpián sikeresen aranyérmet nyert, 12 éves polgárjutka tette. Az aggodalmaskodóknak pedig azt kívánom, nyelven szólva, hogy rosáljanak be ide. Várszegi Gyula, a Kopinvest kiszövetkezett menedzsere. Azelőtt hol dolgozott? A Márnál dolgoztam. Mit a Márnál? Vezérigazgató volt a másfél évig. A vezérigazgatói székből önnek mi az utolsó kívánsága? Azt kívánom, hogy a reform vonata kapjon továbbra is szabadjelzést. Hogy a gazdaságban ne történjen több hibás váltóállítás, hogy kevesebb legyen a kisiklás. És nehogy valaki tölatni akarjon, mert akkor rákos rendezőt át kell keresztelni rákos visszerendezőnek. Veres Péter, nyugalmazott külkereskedelmi miniszter, jelenleg a kormány tanácsadó testületének a tagja. Mi az utolsó kívánsága? Az exportőröknek azt üzenem, hogy az istenért tönkre neverjék dél-korea gazdaságát. Az importőröknek pedig egy székely adomát ajánlanék figyelmükbe. Betír az atyafia vendéglőbe időben, és megkérdi, hogy mennyibe kerül az ebéd. Száz lej. És a vacsora ötven lej. Akkor inkább kérek egy reggelit. Mivel adtártas ezt a, a botot? Egy példabeszéd jut eszembe. A nagy politikus végrendeletét készíti, és három borítékot hagy az örökösökre. Azzal az ajánlással, hogy ha nagy baj van, nyissák ki az elsőt, aztán a másodikot, és ha már végleg semmi nem megy a harmadikot. A bajok egymás után jönnek, kinyitják az első borítékot, tartalma, mindent kenjetek rám. A második boríték tartalma, minden szervezetek át. A harmadik boríték tartalma, írjatok három borítékot. Ön is írt három borítékot? Nem volt időm. Varga Sabján László az AISH ifjúsági elnök helyettese volt. Ezt az állását 1988 áprilisában felmondta. Abból a pozícióból mi az utolsó kívánsága? Az, hogy szűnjön meg az AISH. Ez most azért mondja, mert már nem dolgozik ott? Nem, ezt nem azért mondom, mert euh, én már nem vagyok ott. Én éppen azért jöttem el, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy megszűnjön. Az ISH az ifjúság problémáiból nem oldott és nem is old meg semmit. Az ISH elnevezésben mennyi az ifjúság, mennyi a sport és mennyi a hivatal? Hát az élsport 90%, az ifjúság 10%, a hivatal 300 fő. Ebből 20 -an foglalkoztunk. Az ifjúsággal 280-an az sportban utaznak. A pénzt is így meg? Igen, a majdnem 2 milliárdból 100 millió, azaz körülbelül 500% jut az ifjúságnak. Többek között ezért is jöttem el. Ezután mit fog csinálni? Január 1 a kormány személyzeti főnöke leszek. Kérem tisztelettel, én már tényleg sok állami tisztségviselővel beszélgettem itt a rádiókabori mikrofonja előtt, de most alkalmam van egy kollégámmal, mondhatnám egy pályatársammal elbeszélgetni. Fogadják szeretettel a kormány szóvivőjét, a Marosán Györgyöt. Nagy szeretettel üdvözlöm, nagyobb tapsa volt, mint a bányászrezsőnek. Biztos sokkal jobb híreket jelentek be. Egyébként a bányászrezső népszerűségem túlteni nem egy olyan nagy dolog egyébként. Bár én kifejezetten szeretem. Az én népszerűségem nem nekem szól, hanem a kormányomnak. Képzelem, milyen népszerű. Hát ezért mondtam, hogy nem tudom, milyen népszerű vagyok. Péléve van a posztján. Szóval, hogy is mondjam, csak jól döntött? Nem tudom. Ha tudom, hogy ilyen nehéz lesz, nem váladom. Biztos? Biztos. Milyen mit képzelt, hogy milyen lesz? Hát azt hittem, hogy sokkal jobb híreket jelenthetek be, és sokkal könnyebb lesz az egész. Minek alapján feltételezte ezt, ha szabad érdeklődnöm? Mert én, sem tudtam, <tos> mert én sem tudtam, hogy milyen helyzetben van még az ország. Fantasztikus, hogy milyen gyorsan válaszol. Szóval azt mondta ön akkor, abban a bizonyos televíziós interjúban, hogy ha arról lesz szó, akkor ön azt fogja mondani, ha valamit nem tud, hogy nem tudom. Én azóta tüzetesen figyelem ezeket a tájékoztatókat, még egyetlen egyszer sem mondta, hogy nem, nem figyelni kell olvasni, mondtam már. Mondta? biztos kivágták a televízióból. Mire mondta, hogy nem tudom? Már nem tudom. Akkor nem ment Svájcba, igaz ez? Igaz. Úgy, arról volt szó, hogy az egész család elmett Svájcba. Szerencsére nem az egész, csak a feleségem mentem volna. Igen, csak az... Igaz-e az, hogy amikor megtudta, hogy ön lesz a szóvivő, akkor arra készült, hogy valahol egy ilyen szóvivő kurzuson vesz részt? Nem, mert azt hiszem, ilyen kurzus nincs. készült -e például Jezsi Urbánhoz Lengyelországban, vagy esetleg konzultáló? Készültem. Tehát ő egy profi. Így van. Da kérem, hát akkor egy másik kollégámat is behívom. Következik a lengyel kormány szóvivője Jezsi Urbán. Aki segítségünkre lesz, Fóti Judit tolmács, Kérem, kérdezze meg, legyen olyan kedves Urbán úrtól, hogy mikor hallott utoljára ilyen tapsot, ami neki szól? Kérdezze, akkor ezt kívánolták, Dapánát. Kérdezze, hogy ezt mondta is, nem kívánták. És ennyi Soha életemben még. Én úgy tudom, hogy a két tájékoztató módszerek között, az a különbség, hogy Marosán a napi rendjéhez kapcsolódva tartja a tájékoztató, ön pedig attól függetlenül általános politikai kérdésekre, legalábbis Marosán és nyilatkozta. Tehát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, a ja czy w bufecie. Ez valójában így van, de ez abból ered, hogy úr igen szorgalmas és munkaszerető, és ott ül a kormány ja, ülésein, én pedig a bufébe szoktam. <laughs> Ale w każdym razie najlepiej czuję się tutaj w kabarecie, bo w kabarecie czuję się jak w domu, bo Polska to jest tej chwili. De minden esetre a legjobban a kabarében érzem magam itt, ugyanis Lengyelország maga nem más, mint egy nagy politikai kabaré. Kérlek, tisztelettel, akkor beszéljünk erről a több felvonásos kabaré műsorról. A a ö, a hiszen ön már nyolc esztendeje csinálja azt, amit Marosány György még csak a fél esztendeje. Fél fél attól félünk, hogy előttünk is áll nyolc olyan esztendő, szó, amit szeretnénk elkerülni. Melyik volt? a legélesebb pillanata ennek a nyolc évnek önszerüli és wydaje że najostrzejszy moment jest teraz kiedy uświadomiliśmy że dzisiejsze Węgry to jest ewentualny nasz przyszły sukces czyli jak wielki a legélesebb pillanatot most érjük meg amikor is tudatába kerültünk annak hogy a mai magyarország ez a mi legnagyobb sikerünk. Figyelembe véve azt, hogy a magyarok nem elégedettek a politikai viszonyokkal, az árakkal és minden egyébbel, to ja jestem przerażony, jak myślę o tym, że my może my jeszcze nie osiągnąć sukcesu, to znaczy osiągnięcia takiego poziomu stosunków z zachodem, takiego poziomu rozwoju ekonomicznego i takiej mobilności do pracy jak Węgry, czyli że ten sukces, który wy uważacie za dosyć kiepski stan, <Színy> Meg vagyok rémülve, hogy nem érjük el azt a sikert, amit önök egy gyatra állapotnak tekintenek, holott hát önöknek azért már megvannak a kellő viszonyik a nyugattal, és ha mindezt figyelembe veszem, hogy önöket ez elégíti ki, akkor a rémület fog el, hogy mi nekünk még ez sem sikerül majd elérni. ganci volni rá, hogy most ah, akkor mi vagyunk lengyelország jövője vagy lengyelország a mi jövője <gül Mysticmusi> Ja myślę, że Polska to jest wasza przyszłość polityczna, Lengyelország, Mi viszont reménykedünk abban, hogy a jelenlegi magyar gazdaság a mi gazdasági jövőnk. <gülüyor> Ja, én ja? én nem vagyok abban biztos, hogy ez olyan mulatságos. Hát most mi tudjuk a legjobban, hogy Tom, nem így, Nekint... legjobb, az. Nekünk csinál. is vannak olyan országok, amelyekről szeretnénk, hogy az volna a mi előnk. Urbán úr hallgat erre. Bán, urbán úr <gül> Szöviezics, hiákik rá de a Én egyszerűen szeretném megtudni, hogy melyik ország Magyarország számára mint a két példakép. Bocsúj, és a és egy politikus, ez a Plantation. Félek attól, hogy a kollégám itt politikailag belekeveredhet ebbe a témába. Kérem, úgy. Urbán úr úgy érti, ahogy akarja. Én úgy gondolom, hogy a mi jövőnk a Szovjetunió. Most önök lehet, hogy kakszaltak, de én ezt halálosan Vagyom, komolyan gondolom. nem tisztelettel, azt írták önnek, és ezt ön a könyvében publikálta. Maga alaposan rászolgált a sechberúgásra. Azt hogy mondják lengyelül, hogy sechberúgás elnézést? Ja, akkor a Polisszos Múbi Kapnyentjev Dupe. Kapnyentjev Dupe? Aha, úgyse rossz. Meg arra, hogy a többi vörössel együtt elküldjék bonyátor, az uralon túlra. Maga is, meg a többi is egy nagy marha. Egyébként csókoljon be, kiéheztetett, és a magához hasonló tolvajok által ebek 30 adjára juttatott popsimba. 30 éves foglalkozását tekintve leányka írta. Válaszol erre a lehetne, ott Ja myślę, że ottiszem, publikując go w Én azt hiszem, hogy válaszoltam a levélre azzal, hogy publikáltam a könyvemben. Po prostu myślę, hogy jej zícenia w polowie się spełniły. Én azt hiszem, hogy a lányzó kívánságai 50%-ban bevaltak. kapei már csúk. leveleket. Nem tudom, de holnap megnézem majd. Ön ugyebár nem pártok. Hogy összeegyeztető az ön funkciójával? U nasz jest wielka moda na bezpartyjnych, i gdybym ja wstąpił do partii, to partia byłaby bardzo niezadowolona. Náluk most nagy divat a párton kívüliség, és hogyha én belépnék a pártba, akkor a párt nagyon elégedetlen lenne. I vdváoszciót, még egyszer, Köszönöm, És adva arra, hogy a soraiban tisztaság legyen, mármint a pártaiban. Hát, hogy wtedy obniżyłby się vzkažnik w vrządzie. Hiszen akkor a kormányban csökkenne a párton kívüliek indexe mutatója. Poza tym, partia ma v polsze bardzo wielu członków, a ja nie wykluczam, że jestem jedynym sympatykiem, więc nie można... Azon felül a, a pártnak Lengyelországban igen sok tagja van. Én viszont nem zárom ki, hogy én vagyok az egyetlen szimpatizánsa. <gül> Marosán úr szimpatizánsa a pártnak. Nem, én pártak vagyok, és azt remélem. És azt remélem, hogy Magyarországon is van legalább egy párton kívüli szimpatizánsa. Tessék mondja, ez a kerekasztal, ez hol készül ott Lengyelországban, amihez le akarnák ültetni a összes arra rászorulót? Ez a kerekasztal egy Varsó környéki kastélyban van. De a Poznáni készült. Igen, magát az asztalt. 14 millió zlottért ott készítették. 1 millió 400 forintos asztal? Mennyi lehet a szék akkor ott? <síns> Azt hiszem, nem is az az érdekes, hogy mennyibe került ez az asztal, ott Lengyelországban, hanem hogy mennyibe kerül a lengyeleknek, hogyha nem ülnek le az asztal mellé. Ja se zadaje pytanie, ile będzie kosztować Polaków, jeśli zasyonló na tego stołu, bo jeszcze stosunkowo łatwo jest zasiąść, ale trudno jest Polakom zawsze wstať od stołu. Én felteszem magamnak a kérdést, hogy mennyibe fog kerülni a lengyeleknek, ha leülnek ez, ehhez az asztalhoz, ugyanis aránylag könnyű még leülni egy asztal mellé, de a lengyeleknek mindig nehezére esik fölállni az asztaltól. Kérem tisztelettel, miért olyan kövér ez a Valencia mostanában? De nem volna hogy Uh, Mert hogy ön jó húsban van, hát azt én meg tudom. de pán se csesi doborom kondíciót, olyan Na szós, ön jád a Hát ő az egyháznál szokott eszegetni. Ájjjáv, tesvjjön egy gorsít De én sem a legrosszabb éttermekben. Két villámkérdés így a végén. Először a magyar szóvjőhöz fordulok. Ön szerint mitől fél a legjobban a jelenlegi magyar kormány. Hogy egyszer be kell majd tartani mindazokat az ígéreteket, amelyeket a különböző feleknek tett. A kérdés ugyanígy hangzik Urban úrhoz is. Már nem, hogy a magyar kormány. Csak a lengyel kormány mitől fél ön szerint? Ez egy kérdés, Benjimú, és ott Devagyobbit nyíce van, ne rájöshetek a biztonságám. A legjobban attól fél, hogy valaha majd ígéreteket kell tenni, mert egyelőre ettől óckodik. Ön járt most Pesten, ugye ma délelőtt vásárolt? Csík, tőnyen, dekupat, tak, Igen, vásároltam. szabad hogy mit vett. <gül> <gül> Csak Ja nic żona kupował. Én semmit nem vettem a feleségem vásárolt. <gül> <gül> Nála ugyanaz ön felesége igazán rendkívül csinos és hallatlan fiatal, a tehát biztos vagyok benne, hogy jól költötte el azt a forintot, morda, amit mi a magyar rádiókamaré rendelkezésre bocsátottunk. Nem, nem kérdezem, szóval nem írtassuk, hogy mennyi ez az összeg, ön szerint mi? elég vagy ez kevés? Az a szóma a következő a kupényú bútu fieszez Ó, hát sok a cipő megvásárlása után még maradt is valamennyi belőle. Tehát abban megegyeztünk, hogy mi legyünk a jövője lengyelországnak. És ne a mi jövőnk, az összes szocialista országnak globálisan tudne valamit javasolni, ami alkalmazható mindenhol. Úgy tűnik, hogy a szocializmusnak új céljai célkitűzéseit kell kitalálni. De egyenlő az elméleti szakemberek ezeket még nem dolgozták ki. És ön mit javasolna? Hagyni kell az embereket, hogy csináljanak olyan szocializmust, amilyen jól esik nekik. Úgy tetszik gondolni, hogy bennünket, magyarokat a magyar állami és pártvezetés mostantól kezdve hagy majd? Mint kormány szóvivő, nem hatalmaztak fel hogy erre a kérdése válaszoljon. Jó napot! Jó napot! Fáradnak látszik. Na hallja, hétgyűlésen beszéltem a héten. Viszont nagyon szép beszédek voltak. Hát örülök, hogy tetszett. Demokratikusak, pluralisták. Örülök, hogy így látjam. Hétfőn igazat adott a környezetvédőknek. Igen. Kedden igazat adott az íróknak. Igen. Szerdán igazat adott a bányászoknak. Igen. Csütörtökön igazat adott a kohászoknak. Igen. Pénteken a bortermelőknek. Igen. Szombaton igazat adott az egyetemistáknak. Igen vasárnap igazat adott a pedagógusoknak. Igen. Mondja, miért ad mindig mindenkinek igazat? Hát valamit adni kell. Hát ha önöket megkérdezném mondjuk arról, hogy 20 év múlva mi lesz itt, vagy 10 év múlva, vagy két év múlva, vagy februárban, Ugye igen, nehezes az lesz, az biztos. Aki pedig gróckároit alakítja, katona János. Rendkívül nagy megtiszteltetés nekem, hogy nagynevű kollégáim, Jusz László és Bánki Árpád után én készíthetem el önnel a reprezentatív óév búcsúztató interjút. Most, 2008 utolsó perceiben, mit mondana az elmúlt évről és a jövő esztendőről? Úgy érzem, a stabilizációs program 20. éve jól sikerült, komoly lépéseket tettünk a kibontakozás felé. A jövőre sikerül felszámolnunk a gazdaságtalan dunai vízi erőműveket és a veszteséges tőkés vegyes vállalatokat, akkor elkezdődhet végre a szerkezetváltás. Mi lesz, mi lesz az első lépés? Mint ön is tudja, annak idején a Dacia-Varburg összeáldasítása nem sikerült, ezért most... A Trabant, Zaporozsets, összeszerelő üzemet létesítünk az ország fővárosában Miskolca. Mi lesz az új autó neve? Trasets. Kérem. Szeretném Önnek újból föltenni egyik régi kérdésemet. Hogy állunk az államadossággal? Köszönöm kérdését. Most nézettem utána, mert húsz éve nem tudom, hogy pontosan mennyi. És hogyha megtudja, akkor ugye nyilván informálni fogja majd a közvéleményt. Akkor igyekszem minél hamarabb elfelejteni. Megbocsásson, de miért állva beszélgetünk itt az önszobájában Erre a kérdésre csak rettentő indulatosan tudok válaszolni. Hát ez nem feltétlenül szokatlan öntől. válaszolja rettentő indulatosan. Tegnap betört hozzám a végrehajtó, és az államadóság fejében elvitte az íróasztalomat a poterekkel. nem is beszélve, hogy az egyik hotelben benne ült a német Miklós. Viszont a Színes tévét itt hagyta. Ebből is láthatja, hogy a végrehajtók milyen gonosz emberek. Szeretném, hogyha tájékoztatna az esedékes személyi változásokról. Király Zoltán eltárs, Más fontos beosztásba kerül, Stadinger és Vida egykori helyén igazgató lesz a gázgyárban. De, és akkor mi lesz Stadinger elvtársa? Réporter lesz Szegeden. Az elmúlt időszakban voltak bizonyos változások a parlament szabazatszámlálási metódusában és technikájában. Erre azért volt szükség, mert nem váltak be, a szocialista relációból beszerzett szavazógépek. Miért nem váltak be? Mint tudjuk, egy szavazógépen három gombnak kell lennie. Igen, nem, tartózkodom. És ezeken? Csak kettő volt. Igen, nem, tartózkodom. Kéne szépen lesznek-e jövőre, tehát 2009-re változások nemzetközi gazdaság, illetve külpolitikai kapcsolatainkban? Kiegyensúlyozott kapcsolatokra törekszünk a hatalmakkal, ezért német Miklós elvtárs ezentúl nem csak az amerikai, hanem a szovjet nagykövettel is tenniszezni fog. És milyen aktuális változásokra számíthatunk a kultúra területén? Tovább keressük Sztálin jobb fülét, mert már csak ez hiányzik. Lehet, hogy még mindig nem időszerű, de azért szeretném szóba hozni, hogy... A változott-e a felfogásunk Nagy Imréről? Felülvizsgáljuk. Az 56-os szerepét? Nem, a 88-as szerepét. Akkor mi nagyon megparagudtunk, mert a kisesek egy tüntetés alkalmával letaposták a Margit sziget bokrai ma már másképp látjuk Nagy Imre szerepét. Értem. Tehát a 88-as szerepét. Nem csak. hogy ha már 88-nál tartunk, ön ugye 1988-ban egy kommunista aktíván a fehér terror rémképét festette fel. Igen, ezt kellett tennem. Miért? Mert az aktívák már igen passzívak voltak. Hát lehet, hogy egyedül maradok a véleményemmel, de őszintén megmondom, hogy nekem nem tetszett az a beszéd. Nyugodjon meg, nincs egyedül. Ugyanis nem, nem szerencsés dolog, hogyha az egyik beszédben elhangzottakat egy másik beszédben aztán értelmezni kell. Ezt Önnek elhiszem, hiszen Ön is több beszédében értelmezte utólag Erzsébet napi közreműködését. Még elég sok mindenről nem beszéltünk. Hát mostanában, vagyis a kibontakozás 22. esztendejében és a gyorsítás negyedszázados évfordulóján, vezető politikusaink ismét olyan talányosan fogalmaznak. Nemrégiben kérdeztem például egyiküket, hogy helyesnek tartja-e a több pártrendszert, mire azt a furcsa választ adta, hogy teve van egy pupu, van két pupu, sőt több. Ő hogy látja? Ezzel egyetértek utazásaim során számtalanszor magam is tapasztalta. Egyébként. Engem kérdez, nekem legjobban az egy kukú tevetet. Értelmezhetem ezt úgy is, hogy végül is nem a pupok száma számít, hanem az, hogy mivel van tele. Magára bízom, hogy érti. Magyarországon húsz éve teljes értelmezési szabadság van. Ha már ismét szóba hozza ezt a 20 évet, én egy valamit nem értek. Jó magának. Úgy tudom, hogy éppen az ön javaslatára csak két ciklusra lehet valakit vezető posztra megválasztani. Ön viszont már négyszer öt, azaz 20 éve az MSZNP főtitkára. Igen, de ebből tíz évet ne számítson bele. Melyik tíz évet, ameddig ellenzékben voltunk? Kedves hallgatóink, ma esti műsorunk ezzel véget ért. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Kébreszte. ismét izgalmas éjszakának nézünk elébe. mi itt Seulban, önök Budapeste, mit is mondhatnék Seulról? Ez Seul! Halló! Budapest? Itt Seul? Igen, adásban vagyok? Én vagyok, persze, én vagyok! Na hát akkor beszélek, kezdeni, illetve folytatom. Tehát Seul, itt vannak a mieink! Atya, Úristen, Rizsa! Pacaj, Joe, Egérke, Csubi, Siki, Pisi! És én szevasztok, fiúk! Szevasz én, itt vagyok! Hatalmas csobanás, mindenki beleesett a vízbe! Én száraz vagyok! Szegény fiúk, nem látom őket! Ja, víz vannak! Most hallom, hogy ez már a verseny! Most bukkad el valaki! Két menet a veszed, de is ez a mi fiúk, gyerekünk! A mi emberi számítás szerint ez már nem lehet! Ennek aranyérendek kell lenni, és itt van! Ne, lehet, Mi lehet? Jaj, mi lehet? Ekkora a beleütközött a medence végébe! Mi a ja, vége? Ja, a ja, vége? Ha persze is el az aranyérend. Tudtam, tudtam, igaz lehet, igaz, megvan, megvan, megvan az első magyar aranyérem! Ti vagyunk a vízből, kedves nésé! hallgatóim, magyar nézőim, magyar hallgatóim! Magyar adásomat megszakítok. Sí sírok, sírok, magyar sírok! Magyar könyvek ezek magyar kollégáim, magyar Budapest csatok meg, de jó magyarnak lenni! Halló, halló itt Budapest, küzdködve a könnyekkel bár, átveszem a szót Szőli kollégámtól, köszönjük, köszönjük, gungili-gungili, ahogy ők mondják, Szőuli úl ul mondják, gungili, és most megkérdezzük itt a stúdióban a magyar anyukát, rövidesen manyukát, mit szól a fiasz. manyuka, manyuka hol van, hol az Istenben van a manyuka, nem értem, kedves, behoztuk ide a manyuka. manyuka ébresztő, ébresztőt fölébredni, manyuka, ide. Ide állna a mikrofon el, na így. Fiamunk a, mi fiunk a, mi, mi fiunk aranyérmes, a mi, mi kis fiunk a, Maga kis fia, a milyen közös gyerek, már ugye a maga gyereke. manyuka drága, mit tetszik szólni? Nagyon örülök. Nagyon örül, hát mit mondhatna, ugye egy kis manyuka, aki itt áll itt ül. Alszik velem együtt, itt ül. Mivel tetszett útnak engedni a fiút, manyuka? Sok sikert, fiam. Igazi, igazi manyai szavak, anyaiak. Persze, hát ki, ki ne győzne ugye ilyen indítatással, amivel ugye elindult, hogy sok sikert. Mit tetszik főzni? Ma? Ma, ma is mit tetszik főzni? Ma éppen... Fasírt. Fasírt. Imádom, imádom a fasírt, De azt kérdezném konkrétabban, mivel tetszik várni, ha hazajön? Már ugyetem, értem, ha hazajön, ugye? Mi a gyerek kedvenc étele? Paprikás krumpli. Gyönyörű paprikás krumpli. Igazi anyai főz, főzet lesz. Szeretem, szeretem a paprikás krumpit. Igen, elnézést, Itt nagyon integetnek nekem. Nem ilyen rosszabbat. Ja, igen, igen. Pardon, Szül. halló? Halló, sző úr, ott Sze, vagy! Sze, Spani, a Ki, volna, ki volna, és ez már a negyedik? itt! Legsívesebben megráznám a kesüket! Kinek, kinek, halló, úr, kinek rázott, kinek, halló? Seul szóval nem hallottuk, mit rá... Lász, van, megvan az ötödi taragyi, de jó magyarnak lenni! Háj, szóval, ha a sírástól mond, ott, ott szakadtunk szét a sírásnál. Mi? Melyiknél? Hát itt mi kérem, itt, itt van csúbi, pacal, mukki, siki. Hallott, Laj, Lajos, ennyiről lemaradtunk teljesen, azról, a menki a manyukáké, mapukákért, hát mi nincs kocsi, akkor szerezzetek egy teherautót, valamelyik szponzortól, járjatok házról, házra, ide az összes fratert múlta, gyerünk! Halló, halló, szóval. Te jó ez! Mi, hát mi ez, van? Ez, ez nagyon jó! Haló, Ső mi, uh -huh. mit nevet? Te jó ez! Mi? Mi? Ez nagyon jó! Mi csoda? Mi csoda? Mi, mi, mi csoda? Semmi, én... csak a hodori, besélt egy ritzet! Ne hörjük! Ez nagyon jó! Figyeljünk, gólhelyzet! A pástor szabad rugás! Szervadj se le, ne magad! nem apád! De, nem de, de igen, igen, apád, apád, a te magyar apád! Rizsa! Rizsa, itt, itt van a apukád, megérkezett a stúdióban, nagyon szép lilapöttyös fékon pizsamában. Üzensz neki valamit? Rizsa, mit léhez, Rizsa? Értem, értem, még fut, fut a Rizsa, még tehát nem baj, beszélgessünk a papával. Tűzött az agyangalamb lövő! Lajos, hallod? Agyangalamb szülőket azonnal behozni. Hogyan nincsenek agyangalamb szülők, hát nagy szülők vannak. Rokona, ismerő, senki? Értem, kipusztultak mindenki. Sokat gyakorolt ez a kölök, mindegy, tehát akkor... Mit? mi a nyavajának mondtad, Kit érdekel, nincsenek anyukák meg apukák, ugye? Halló, Sző Hello. Hello. És Megvan a, a Ez a beszéd, hallott apuka? Apuka, ne aludjon, mert főrázom, maga egy olyan alvos típus, meg csak fél négy van. Na, hagyjuk Rizsa, mit mond a szapádnak? hallott testapuka, ezt, apuka? Na, gratuláljon a fiának, gratuláljon szépen! Rizsa, hallod? Apát, horkol neked. Ha, hallotta, hallotta. Igen, apai szavak, apai horkok voltak. Ezek kérem igazi apai válasz. Lajos, Lajos, mi a talongás kint? Ja, behozták a karcsabad meg a kanyak négyes apukáit. Anyuká, gyerekek, nem stimmel. 17 vannak. Megmondtam, nagynéniket, nagybácsikat, Futókalandukat az ötösbe gyűltsétek. Gyerekek, hol vannak a pacalszülők? Pacalszülők, jelentkez Lajos. Nincs telefonjuk. Jó, akkor hív fel a szomszédját. Jóhannyi Dittárcsa, halló? Hallo, pacal szomszéd? Halló? Ha Hallo. Mi? Halló? Mi aludt, vagy mi az Isten van? Éb lesz, mi mi? Olimpia, ugorjon a pacalékot! Mi, mi van, fel kell kelni! Igen, mi? Mi? mi ismeri a pacalpistát? Nem, pacalpistát! Nem, nem, a, a, nem, ki, ki, ki beszél? A, a, ki, én van, a rádióból beszél, pacalpistát ismeri? A, anyád! Igen, anyád, anyád, az, azonnal! Kérem szépen, amíg a pacalék előkerülnek, elmondanám 86 érmünk van. Dopping a 82. <gül> Gyerekek, most mit csinálják ezzel a négy felesleges anyával, apával? Haló? Szőul, ha Itt megint egy laborás közeledét! Drukoljunk, drukkoljunk! Hát, ha nem a mi vizeletünket hozza! <gül> Nem, nem jól ma, hála Istennek! És most indulnak cipié! Hát kérem, ez minket már nem nagyon érdekel, mert megérkeztek a pacal szülők, pontosabban csak pacal anyuka, nagyon szép rózsaszín csipkés hálóingben, Kicsit húzza leje. Úgy, kérem szépen, hát... Apukát hol tetszett hagyni anyuka? Én nem tudom, az este még mellettem feküdt a Józsi. Ez a Józsi gyerek? Hát mindesetre megkérdezném, mivel indította útnak a kis pacalt? Sok sikert, fiam! És most, most mit szóval a győzelem Ez hát Örül? Örülök! Jobban örüljön, anyuka, jobban! Jobban örülök! Ne ásítozzon, sírjön! Megjön! Megjön! Na, anyuka, vigyétek ki! Gyerekek, ott mi van hátul? Ne lazsáljunk, sírjunk, kérem! egy kettő Lajos, Lajos! Vigyel, vigy gyerekek! Megkérdezek egy másik anyukát, toljátok Mondja, mit fog főzni a hazajön egérke! Paprikás krumpli. Paprikás krumpli. Látszik az anyai a vérvonal. Látszik, hát kérem! Akkor most kikapcsolódást képpen halljuk, mi van Seoul-ban? 93 Halló? tartunk! Elő egy kajak vagy kenú, de maximum vitornás! Ennyi gyereke, azt mintha kicsit elfáradtatok volna ott, Seoul. Nem értem, hát reggel van, mi vagytok fárálni? Itt nagyon jó illatok terjengenek. Ugyanis időközben bevásáltunk a Majakovszki utcai közébe. Hajrányukák, és... Nézzük ki főzve jobb paprikástunk, pizzolok a mezőny. Nézzük, mint a Muki anyuka vezetne. Az ő hagymái már megüvegesedtek. Nem, nem. Bocsánat, most látom, bizsanyuk a kolbásait, kérem, de szépek. Pacalik már egy fél krumpli hosszal vezetnek, hát azért, azt még egy kis idő kell. Addig kapcsoljuk. Seoul. haló, Seoul. mondj valamit. Haló, Seoul. Budapest vagyok. Haló, na mindegy, hát kérem, akkor nézzük itt a stúdióban a televíziót, hát ott hallunk valamit. a Nyubács, Zmrizliná, Bunyavács, Zapodnyi, Stáborács, Trínyovács, Hodorács, Doppingová, Jedná, Nulá. Hát kérem, ha itt jól értemett Cseversenző valami doppingova győzött, <gül> valami Stubinyács Jednával szemben nullára, de nem, abszolút nem érdekes, kérem, nem tudom miben, tök mindegy. Halló, szőult, tese, tudod, hogy mi volt itt a doping? Éjjen, kérem, éjjen, megvan az első paprikás krumplink. Hodori anyuka győzött, tessék, kérem, ide az első helyre fölállni, így, szépen a gáztűs helyre, így, így. Igen, oda a középső rózsára, ne tessék eldőlni, ajaj, gyerekek, gáz lesz. Lajoskám, gyújtsalá, gyújtsalá, de jó magyarnak lenni. Gábor az I.S.H. elnöke, államtitkár, Vince a HVG főszerkesztője, doktor Angyal Ádám a Ganz Danubius... Vagyok, nyugodtan Ganz Danubius hajó és Darugyár vezérigazgatója, valamint Doktor Nagy Sándor a szakszervezetek országos tanácsának titkára. Fölkérem a kérdezőket, hogy hát álljanak elő kérdéseikkel, talán egyenként jó, hogyha kérhetem a pénzügyminiszter helyettes elvtársat, Dr. Megyesi Pétert, parancsön tegye föl kérdéseit. Szóval azt szeretném kérdezni az illetékes eftást. Tessék egész nyugodtan, előttem nincs kényes kérdés, nincs problémás kérdés, mindent vessünk föl. De én úgy érzem, hogy nagyon alacsonyan van a mikrofonom. Is. Most meg magasan. van. Most jó van. Nagyon szépen köszönöm Brody Tessék pénzügyminisztérium efk Holnaptól szigorodnak az e, ital forgalmazásának és a fogyasztásának a feltételei, különösképpen a munkahelyeken. Én azt szeretném kérdezni illetékes ef hogy... Idáig értem. Az én pozíciómban ef nem lehetek hülyek. Mert engem valaki odaállította, hogy jelen pillanatban ülök. Nem kell gúnyosan mosolyogni. Nevetni lehet. Elnézést, tesett! Szóval azt szeretném kérdezni, hogy mit fog tenni annak érdekében? Elfelejtettem a kérdést elejét. Szóval az italforgalmazásnak és fogyasztásnak a feltételei szigorodnak a munkahelyeken, és azt szeretném tudni, hogy elnézős, hogyan ezt az... milyen aspektusból kérdezi? Tehát mi melyik minisztériumból kérdezi, hogy... Én ezt a pénzügyminisztériumból kérdezem. Igen, elnézést. Hm. Hogy az illetékes elvtárs mit fog tenni annak érdekében, hogy a költségvetés bevételeit pótolja? Ja, értem. A kérdés négy vagy öt részből áll, Szinte végig tudtam követni, de pótolni nem tudom a hiányokat. Eddig csak ajánlatos volt írni a munkajeken, most már szigorúan megkövetelik. Nem tudom, hogy ki ez a választ. Engem teljes mértékben. Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább. A második kérdésem az lenne, hogy ugye kérdés! Nekem hat jött ki ma, az előbb öt kérdés volt egybehozva. Ne hozzanak zavarba eftársak! el a pénzügyminisztériumban, olyan jól tud összeadni! Voltam én már ott. De azt szeretném megkérdezni, hogy miért illetékes Nem lesz infláció eftársak. Nagyon jó, tudja, hogy maga küldött fényképézzel az 27 -ére. Az új 5000 forintos. Megfigyeltem, hogy a szakállas bankjegyek sokkal tovább tartalak. Köszönöm. Köszönjük szépen. Én is nagyon köszönjük. szépen köszönöm. A szakszervezetet részéről Nagy Sándor. Mivel ön mindenre tud válaszolni, érdekelne, hogy milyen előképzettsége van, és kik a tanácsadói? Hát egy szép napon arra csuktam fel, hogy illetékes vagyok. Úgy tudom, ö, ön illetékes a gergei Én illetékes vagyok. Én nem vagyok Gergely, én illetékes vagyok. Már amikor Gergelyre kiküldöm. A Nem tudom, a Gergely Naptár Magyarországi Szóval Alkalmaz... hogy pápává választam. Pici korománan integettem. Mert az én pozíciómban is voltam pici. Még voltam Szóval a Gergely Naptár, azt szeretném megkérdezni, 87-ben Hányszor lesz olyan, hogy hétfőre esik péntek, szombatra csütörtök, és vasárnapra keddi? Ahányszor és... akarom. Egyébként hmm. eltább csak olyan nagy különbség nincs, hogy bemennek -e a munka erre, vagy nem. Kevesebb kávéfony. Köszönöm szépen, nagyon szó. Angyal Ádám, vezérigazgató. Látom, hogy a matematika nehezen megy, hogy itt feladok egy számot. Nem megy nehezen, semmi sem megy nehezen, mindenhozzám tartozik. Mert magamat kigúnyolom, akár, jó? De velem ne viccelődjenek. Kérdés a következő. Ha 7% lesz jövőre az áremelés, és 2% az életszínvonal csökkenés, akkor mennyivel kell többet dolgozni, hogy annyit keresünk, mint az illetékes Kérem szépen, az illető hajóskapitány 43 éve. Egyébként meg ne nyúlkáljon a zsebembe, jó? Ezt kinek mondta? Szakszervezetnek vagy? magam Magamban ja, beszéltem. Jó, jó. A következő kérdést feltehetem? Természetesen azért vagyunk itt, elvtársi solid baráti lépkör. Mit tud felhozni mentségéről, illetékesen társ? Azért, hogy nem tud heggeszteni. Én nagyon jó heggeszteni. Miért látod magam már engem heggeszteni? Van belépője a hajógyárba? Nincs. Akkor nem tud. Tehát a hajógyári belépőt kell megheggeszteni, vagy? Azt is. Azt elvarogatom, hogyha. Arra kerül a, a jó. társa, nagyon jól tudják, hogy minden hozzám tartozik. Nekem nem kell bemenni egy gyárba ahhoz, hogy legyen. Én azt csinálok, amit akar. Én megéltem a mikrofon. Nem szerettem a mikrofon. Köszönöm szépen, kielégítő a válasz. Jó, ha kielégítő volt, akkor nagyon örülök. Jó munkát! A György a Magyar Televízió elnökhelyettese. Ő szereti a számokat, azzal kezdem. A Magyar Televízió 3500 dolgozója több mint 30 telephelyen szétszórtan tevékenykedik. Hol helyezhetnénk el őket? Ugye a televíziótól helyezzük el. A komódon, csak jó takarás. Egyébként számtalanul ugyanennyi jött ki nekem. Muszáj -e elhelyezni? Nem elég, hogy nézni kell. Ezért nekünk is nagyon nagy gond, Eftársak, hogy hova helyezzük el. Kell egy nagy székház. Egy szép nagy székház. Hát egy szép nagy szék az lesz, Eftársak, a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett. De elég elégedjenek meg azzal, hogy. Valami 9 évig állványoztattam föl, hogy végre-végre lefújták fehére vagy szürkére a tévé monumentális oszlopra. Több pénz nincs, másra nincs pénz. Pont ennyibe került volna, hogy elhelyezzük a tévét valami jó helyre. Kérem, lefújtuk, lefújták. Általános az az igény, hogy növeljük a műsoridőt. Merre növeljük a magyar televízió adás idejét? Az igazság, hogy nagyon kevésszer tudok eljutni a tévé nagy az a rádión keresztül beszélgeteknél beszélgetek néha a főrázólag. Ott van például a reggel fél hatos időpont, amikor lehetne velem ilyen műsorokat, beszélgetéseket, tehát hogy közel kerüljünk. Ez lenne a javaslatom. A többi műsor nem érzem szükségesnek. Ezt nagyjából is lehetne hagyni. De nem hagyjuk el, mert ugye azt a 3500 embert el kell tartani valami ami magának is, mert nekem is kijött. Egy további kérdésem is lenne, hogy... Baj. Hogy versenyezünk? A hazánk területén vehető átvonuló földi televízió műsorokkal. Hocsán. Tehát, hogy a hazánk területén át Hönnpölygő műsorokkal? Hogy versenyezzünk? De gondolom a külföldi adókkal rövidesen fogható lesz a nyugaték műholdas. műholdas, igen. Hogy hogy lehetne konkurálni? Ez tényleg egy valós kérdés. De, tehát csak megfelelő számú magyar, tehát hazai alapanyagból készült magyar zavaró álomány. Nessék <tos> <tos> <tos> <tos> parancsolni. Tisztelt illetékesebb társ, két nagyon rövid kérdésem. Ön is? Kalman egy... tábornok. A laktonyák meleg. Ön járat... még vezérőrnagy volt. Minden? Közben kinevezték. Vagy lefokozták, ezt nem tudom, hogy Az ugyanaz a kettő, ugye? Ugyanaz Ugyanaz, a kettő. ugyanaz. mondom, hogy ugyanaz. össze a nevet ugyanaz. közben ugyanaz. Vezérőrnagy, tábornok, egy az egybe ugyanaz. Egy az parancsnok helyett. Helyettes. A a akkor most maga hayatt. beszél. De laktanyák mellett lehet ilyen táblákat látni, hogy fényképezni tilos. Sose értettem, hogy ez vajon mitől véd meg. Ez Kérem, ha ugyanazt a kocsiára teszi... <gül> Ezt értem. Akkor megáll a kezükbe a radar. <gül> Köztudomású, hogy így ősztájékán a hadsereg elég jelentős erőkkel részt vesz a mezőgazdasági betakarítási munkákban. Egy dolgot megint nem értek, mikor aszályos évek vannak, mindig nagyobb a katona munka iránti igény, mint amikor nagyon jó termés van. Ez nagyon mitől? Megmondom csak. nagyon-nagyon enervált a mai katona nem csak a katona fiatalság, a katona öregség is. Tehát egyáltalán, egyáltalán nem sportolunk eleget, ezt mondhatom az egész országban, mert hozzám tartozik, nagyon jól tudják. Nem mozgunk eleget, nem sportolunk eleget, és hát mit tudtunk csinálni el, csak az asszályos földekkel? Ott vannak ezek a fiatal katonák, akiknek kirobbanó erőbe kell lenni, helyette ezek, hogy a 20 fok megvan már szakad róluk a víz. Hát az aszály jelen csak így tudunk küzdeni, ami víz róluk lett. MSNP részéről Barabás János. Tiszteletem. Hogyan javítaná a külföldiek véleményét Magyarországról? Elsősorban személyes ráhatásra. Tehát vannak országok, ahol elég levelet küldeni az illető külföldinek, aki itt járt nálunk. Van, ahol meg személyesen elmennék. Tehát, hogyha mit tudom, hogy Amerikában, vagy Brazíliából jönnek... Az... Megbeszélném velük, hogy nem volt itt annyira rossz. Természetesen kiutaznék fel. Kettesben nem mehetnénk? Kettesben menjünk? Nem bánom. Vince Mátyás, az egyik újság főszerkesztője. A HVG főszerkesztő. Tudom, én neveztem ki. Nem. Először egy jövőre vonatkozó kérdést szeretnék föltenni. Megint jövőre. A, a jövő évre. Jövő ilyenkor ön miben lesz illetékes? Még hallott valami változást? csak az én pozícióm az nem született, az, az van. Az, az olyan, mint a természet. Mindenben. Minden hozzám fog tartozni, minden vállalom a felelősséget, és minden rajtam csatta, neftárcsak. Ez azért nagyon-nagyon nagy átkomis. Ezt így szó szerint idézhetjük a labba. Szecsék, maga így közben? Nem is vettem észre, hogy diktálom. Nem, Magno. Magnó van nálam, de szeretném a második kérdésemet is föltenni. Sajnos az is a jövőre vonatkozik. Nem baj. A kérdés pedig úgy hangzik, hogy milyen intézkedéseket tervez jövőre a kormányzat a halmozottan előnyös helyzetű rétegek megsegítésére. Na ez az egyetlen kérdés, amit nem értem. Ezt tényleg nem értem. Tehát hogy miért halmozza a kormányzat a... Szóval a a, megse... a kum... Nem, a... Ne, ne, nem, nem, nem, nem, ne segítsen nekem, mondja a kérdést. Nem. Szer Szeret. Szeretnénk Szűjjük segíteni. meg együtt, Szűjjük. ne segítsen! Én nekem van ebbe gyakorlatom, hogy. Nézd, ezt... én magát kineveztem, én fogom a másik dolgot is csinálni. Magát. Azért nyugodtan kérdezzen, oldottam, mint a mi se történt. A kérdés a halmozottan előnyös helyzetű rétegekre vonatkozik. Ugye a kormányzat jövőre mivel próbálja ezeket a rétegeket megsegíteni? A halmozottan. Rétegezett előnyök? Nem, nem, kérem szépen, vannak halmozottan hátrányok. Mit helyzetű... ért halmozottan? A szegényekről és a gazdagokról van szó, szóval csak nem merjük ezt itt kimondani. Én így a gazdagokról gondoltam a kérdést feltenni, csak. Hát, eh... hogy tudunk segíteni a gazdagoknak? Igen, igen, igen, igen, igen erre. Szegény gazdag. De hát, hogy terveznek-e valamit? Na most. Most ez magát érinti, ez a kérdés, hogy, hogy mi lesz velünk, így is kérdezhette volna. Tervezünk, de egy nappal előtte letagadjuk, és majd hirtelen fog kijönni. Volna még egy személyes kérdésem is. Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ki áll ön mögött? Pillanatnyilag nem áll senki. Miért gondolja, és miért, miért irányulnak a kérdései? Ezt nem értem. Tehát maga nem hisz az eleve elrendelt illetékesbe? Tehát azt gondolja, hogy pillanatnyilag kell valami támpont segítség. I igen, azt hiszem időhatározó nem volt a kérdésemben, tehát precizíroznám. Igen? Pillanatnyilag kiáll ön mögött. Én mögöttem nem pillanatnyilag állnak el, én mögöttem én állok. Jó szorosan. Kéz a kézbe, eltársad. Köszönjük szépen kérdéseit. Köszönjük szépen. És akkor de a Gábor az állami, ifjúsági és sporthivatal elnöke teszi fel a kérdéseit. Éppen ideje, már az állóképességem kezd elhagyni. Itt akik... Együtt szerepelünk ebben a műsorban. Ez nem szereplés, ez felelős beszélgetés. Itt, akik ebben a felelős beszélgetésben részt veszünk, köztudott, hogy igen, elfoglaltak vagyunk, illetékes Eftárssal együtt. Beszélt arról, hogy többet kellene mozogni. Mikor és hol focizhatnánk egy jót az illetékes Eftárssal? Ragaszkodik -e ez a mérkőzéshez? Hát ehhez a mozgáshoz. Én egyébként nagyszerűen labdarúgok. 14 éves koromba akasztottam szögre, a vasas kölyök háromba játszottam. És nem győzök elég hálában visszagondolni az edzőmre, aki ezt a döntést sietett. Inkább irányító jellegű játékos voltam ott is. Tehát nem a gyorsaságommal tüntem ki, hanem a lassúságommal. Hány aranyérem esetén lenne elégedett? az illetékes Hát egészségügyi problémákat ne <gül> Akkor egy is elég nagy baj, műtés, stb. A Szőli olimpián. Ja, a Szőli olimpián. A betege elftársakat ne küldjenek ki. <gül> Bizonytalan, hogy van-e ott jó orvos esetleg, a Hány első helyen lenne elégedett a Szőli olimpián? Én nem szeretnék egy első helyet sejjeftársak. A részvétel a fontos, nem a győzelem. Négy hatodik helyet terveztem. Lehet, hogy túlságosan magasra tettem a mércét. A sporthivatal elnöke és az illetékes sejjeftárs külön-külön és együtt hogy látják, hogy ott leszünk-e az olimpián, szóval, hogy hogy, hát szóval szóulba. Értem Bár a kérdést. Ugye... Ne beszéljünk egyszer elő. Éjszak... Amikor látja, hogy megértettem a kérdést, akkor már ne beszéljünk egyszer jó? Ezt szerintem, ha elutazunk, ott leszünk. Ezt én is így gondoltam. Ha elutazunk, ott leszünk. Na most elvtársak mindenre gondoltam. Mi úgy készülünk, és ezt megmondtam a Deák elvtársak, vagy most mondom meg, úgy kell készülni elvtársak, mintha ott lennénk. Ugyanakkor fölvettem a bolgár eltásokkal is a kapcsolatot, hiszen Kárdzsáli megyébe, dél bulgáriába ugyanebben az időpontban rendezik az öleg jó indulat játékot.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 Bizony! Nekem se könnyű! Hogy miért jó a rossz, és miért rossz a jó? És hogy lepleszhető a számtalan nyilvánvaló? Hogy miért kevés a sok, és miért sok a kevés? Hogy miért dicsérhető meg mind a biztos tévedés? Hogy ez meg az miért hibás, s miérthető miért ámítás? Hogy miért gyáva az, ki mer? És miért veszt ki nyer? Hogy mitől lesz fehér a korom fekete? És hogyan lesz sötétebb a hófehér Eleve, arra én szolgáltatom a magyarázatot. Mert az illetékes elvtárs én vagyok! Jé! Én, ahol ülök, nem véletlen állapot, Áll problémákra adok állapot, Ha válaszokat én foglalom rendszerbe. Csak azt kérem, ne ezt egyszerre. Én, ahol ülök, nem véletlen állok problémákra adok, állok A válaszokat én foglalom rendszerbe. Az is ne veszünk egyszerre. Az a halálom, ahova Elvistek elvisztek a merdő. Hogy mitől szép falut? És miért rúd a szép? Hogy miért mozog a pózna? És hogy miért áll a kerék? Hogy mitől bölcs az ostoba? Hogy mitől tágas egy félszoba? Arra én adom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs én vagyok! ahol ülök, nem véletlen állok! De nem ám! Át problémákra adok állokot! A válaszunk a rendszerbe. Csak azt kérem, nem ne veszélyünk egyszerre! Szevasztó. Ti is a dokira vártok? Kiután jövök? Az én számom a 15-ös és a 16-os. Aha, 14. Lajos, ugye? Napkirály. Vigyusz gyerekek, kettő leszek. Válok. Voltam már a bíróságon is. Beadtam a keresetem. Az utolsó Sofillérig. A... Bíró nagyon megértő volt velünk, két aktát nyitott nekem. Nagy kontrabandó. Még a tévébe is bekerülök. A jogi esetekbe. Négy szem közt magammal. Ettől még az erős pár is legyengül, mi? Egy meg egy az egy. Egyik tönkre megy. Tudjátok miért válok? Mert divat. Ha egy cégnek rosszul megy, akkor ketté válik. A már kettő a magyar igazság. A nagy egyesülésekből már csak a Jancsó meg a Hernádi van együtt. Ugye? Tőlük meg kecskemét ment szét. Egy meg egy az egy. Egyik tönkre megy, gyerekek, a múltkor jövök be ide a váróba, gyanútlanul, hogy majd elüdögilek itt magammal egymás mellett, de állva maradtam. A padokon ugyanis ott ült hét kicsi szakállas emberke. Mondom nekik, hát, tík meg kik vagytok? Erre azt mondja az egyik, mi vagyunk a hét kicsi csepelművek. Megsajnáltam őket. Ott ültek, lerongyolódva. Bámultak maguk elé. Egy meg egy az egy. Egyik tönkre megy. Képzeljétek, legközelebb már nem fértem be a váróba. Itt volt bent 101 kicsi avit. És mindegyik szorongatott a kezében egy-egy kicsi alkatrészhiánylistát. Tudjátok, mit mondott ilyenkor a Hárshegyi ápolom? Ha hülyeség az osztandó, és a hülyeség az osztó, akkor az eredmény csak Hülyeség lehet. Egy meg egy az egy, egyik tönkre megy. Na, mit szólsz ez napkirály? Tudod, mit tetszett még nekem? Hogy szétment a biztosító. Tegnap bementünk a biztosítókhoz. Életbiztosítást akartam kötni rám és nekem. Tudjátok, arra gondoltam, egyikünk meghal, a másik felvetti az összeget. Ez egy skizofrén cég. Azt hiszi magáról, hogy ketten van. Az állami, az ülli út egy számalat van, a Hungária meg a Rádai utca két szám alatt. A sarkon. Így aztán az előtérben összefutottam magammal. Hát ez egy ház. Mióta úgy tudják, hogy ketten vannak, reklámra is költenek. Két kicsit reklám. Éppen csak akkor, hogy rámenjen a gatyájuk. Tudjátok, mi lesz az első nagyobb kár, amit kifizetnek? Az, amit egymástak okoztak. Most azért költenek óriás összegeket a reklámra, hogy egy szocialista versenyben dőljön el, hogy kinek fizetünk biztosítást ugyanannyiért. Tudjátok mit? Megyek a tudatom után. Első utasításomra meghasadok. És akkor két bandó lesz, és majd versenyzek egymással. Lesz egy állami bandó és egy hungária bandó. Ti pedig majd biztatok, hogy ria, ria, hungária. Vagy így, hogy lami, lami, állami. Egy meg egy az egy, egyik tönkre megy. Tudjátok, azért vannak jóvállások is. Ott van például az út. Igaz napkirály? Képzeld el, ilyen lenne a közlekedés, ha nem ment volna szét az út jobb és bal oldalra. Így viszont most isteni nem, tudunk szembe menni magunkkal, anélkül, hogy találkoznánk velünk. Vagy, vagy, vagy itt van például a világ. Kelet és nyugat. Ketté válva. Egy meg egy az egy. Gyerekek, tudjátok mi izgat engem? Hogy szétment. De nagyon szétment nálunk a gazdaság. Egy idő óta van első is, második gazdaság. És ma már első a második. Értitek, Pécs? Múltkor összeütöttem itt a váróban egy agyontussal. Üldögétünk egymás mellett. Egyszer csak azt mondja nekem, hogy ő egy birka. Sőt, két birka. Mondom, neki látjuk mi azt. Néztem a lábait, pszichopata. Azt mondja, hogy délelőtt állami birka, délután meg hungária birka. Úgy mondta, hogy kint legal a nagy magyar pusztában. De mint állami birka, ki van kötve egy karóz, egy rövid láncal, és hiába zölde pár méterrel a rét, Állami birkaként csak addig legelhet, ameddig a lánc engedi. Így aztán balra haladva megy, mendegél, szépen. És közben a lánc föltekeredik a karóra. Ez alatt, mint Hungária birka össze-vissza csatangolhat a pusztában, és legelheti a nagy magyar füvet szám. ennek köszönheti, hogy nem dobja föl a patáját. Látom, nem hiszel nekem napkirály. Halál komolyan beszélek. Gyere néznek. Itt hagyta a névjegykártyáját kártyáját is. Két lapos. <gül> Na, olvasd, mi van az első lapon. Közlekedési és távközlési műszaki főiskola, ah. közlekedési építési intézet, útépítési osztály. Csak úgy mondjuk, hogy doktor XY, jó? Jó. Doktor XY. Stimmel? És micsoda? Főiskolai adjunkos. Jön a második oldal. Utilitás, Azaz. mérnöki, gazdasági munkaközeléshez. Doktor XY, és mi van aláírva? gazdasági mérnök, közös képviselő helyettes. Ez az. Itt elő, ez az agyunktus, itt hátul ez, meg aki keres. Egy meg egy az egy, egyik tönkre megy. Tudod, mit mondott nekem az a gyungtos? Az a szíve vágy, hogy végre egy birka legyen. Állami. a nélküli. De úgy, hogy ne a fűbe, hanem a fűből harapjon. Mondnap, király. Előre engednél minket a dokihoz? Köszönöm, tudod, sietni kell, megyek hungáriázni. Csak még azt nem tudom, hogy ha majd versenyben leszek magammal, hogy fogtok biztatni? Ria, Ria, Hungária? Lami, Lami, Állami? Nem, gyerekek. Ria, Ria, Állami. Hát Ria, Ria, Állami. Még egyszer. Ria, Ria, Állami. Fog ez menni, gyerekek? Fog.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 December 1. Szépen haladunk, már csak tízezer lakás van hátra, azaz fejenként 5300. December 6. Ma megérkezett a Mikulás, csak később tudtuk meg, hogy Kassai elvtársa Főbertől. Tele volt a puttonja. Ő veszi át a lakásokat, megállt a téren és körbenézett. Ezzel megtörtént az átadás. December 7. Ma megérkezett a télapó, és hazazavarta Mikulást. December 9. Ma segítséget kaptunk, meghozták Bélát. Béla két hónapig volt betegállományban. A fogászatról hozták, új koronát kapott. Ez a betegállomány idén már neki a negyedik, Béla. Még most is kék a szeme, és akkora a feje, hogy az édesanyja csak pajszerral tudta ráadni a svájci sapkát. Béla elmesélte, hogy néhány hete valami születi bálban volt Kispestem. Miért kell neki mindenbe beleütni a szemét? December 15. Már csak 9000 lakás van hátra, az hárommal osztva fejenként 1500 lakás.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 Reggele olyan volt a szemem, mint a nyúlé. Béla reggel úgy is ébresztett, hogy most, most, most, most. Majd füvet adott uzsonnára. Olyan nyomokat hagyok a hóban, hogy ma utólért Kittenbergel kálmám. December 17. Már a vége felé járunk. Szerdán valaki rácsukta az ajtót a művezető kezére és még kettőre is zárta. A művezető úgy üvöltött, mint koppánya nemzetiben. Nagy nehezen kinyitották az ajtót, és mindenki tátott szájjal nézte, hogy milyen lapos lett a művezető úja. Olyan papírvékony lett, hogy arra írtuk a baleseti jegyzőkönyvet. December 23. Odaben megünnepeltük a fenyő ünnepét. Nem az acskos szemű fenyőt ünnepeltük a modern Hungáriából. Azt ünnepelje a szikora Robi mérgezett angyalhajjal. December 31. Még 800 lakás van hátra estig. Most már futás közben is tudunk átadni lakásokat.